Most mondják meg, ebben a pillanatban, hogy azt akarják, hogy a papírjaimmal törődjek, mert hogy rövid éjszakán volt, és a papírjaim azok, nem mondom, hogy olvasatlanok, de... vagy önökkel beszélgessek. De azt akarják, hogy önökkel beszélgessek, akkor most telefonáljon valaki. 6 óra 54 perc van, várok kettő percet, ha nem telefonálnak, akkor megfosztom Önöket egy agymenéstől. Bizonyítsák, hogy kellek. 061-712-42. Volna miről beszélgetni. Tehát azt mondták, legyen élő műsor. Élő a műsor. Jó reggelt! Szeretem a kívásokat, és kíváncsi az agymenésedre. Szerinted hol álltam meg idefelé jövet? Erzsévet hit közepén? Nem, nem, nem. Most hol kell megállni? Mi, a, mi magyar... Most nagyon sok érdekes pontja van Magyarországnak. Mi az? Lékhajó. Nem. Kérem a következőt. Hol lehet legjobban, ugye annak idején... Az M1-es autópálya koncesziós társaságának elnöke valaminek kapcsán mondta, hogy tudja, fiala, mondta nekem, ez az ország kockázat. Mondta valami, írtózatos baromság kapcsán. Most itt van nekünk egy írtózatos baromság, amit szerintem azért is talált ki a kormány nekünk, hogy legyen egy gumicontunk, amivel ma jól el leszünk. Jó reggelt! Jó reggelt, Benzinkut. Benzinkut. Benzinkut. Benzin Zseniális. Tehát én állítom neked, Géza, hogy ezt itt most senki nem gondolja komolyan, mindenki erről fog beszélni, én nem tudom, hogy van-e olyan, hogy figyelem elterelni, és azt sem tudom, hogy miért kéne elterelni a figyelmet, de ez a benzinkút, ez zseniális. Megálltam egy benzinkútnál, és mi a honpolával kurvára szeretjük ezeket az A4-es papírokat? Tudod, hogy ki van írva, hogy nem működik, vagy nem tudom. A presbitériumban van a WC kulcsa, volt ilyen. Most nem ilyenek vannak, egy shellkútnál álltam meg. K kocka alakú, lehet bizért. Nem, nem, nem, nem, nem. Vannak különböző ilyen kis táblák, amelyek a legkülönbözőbb dolgokra hívják fel a figyelmet. Én lefotóztam. Nem biztos, hogy el fogom tudni olvasni. Az egyik az alábbiakat mondja. Tisztelt vásárlónk. Ennél a kútnál, kútoszlopnál nem tankolhat három fél tonnát meghaladó külföldi rendszámú gépkocsi, fél tonnát meghaladó magyar rendszámú gépkocsi, autóbusz. A kiszolgálás kizárólag a gépjárművek beépített tankjába történhet az üzemanyag kannákba, maximum 10 liter engedélyezett külső tartályokba, hordókba nem szolgálunk ki üzemanyagot. Megértésüket köszönjük. Shell. Van egy másik. Az van, tisztelt vásárlónk, a folyamatos üzemanyag ellátás érdekében ezer az állomáson egy tranzakció során max brutto 50 ezer értékben, max kb, kb. 100 liter üzemanyag tankolás engedélyezett. Megértését köszönjük. Van egy harmadik. A higiéniai előírásokat megszigorítottuk, a töltőpisztolyokat rendszeres időközönként feltöltöttük. Aztán odajött hozzám Zoltán. Szerintem tettük azon odajövően. Mi, mit mondtam? Feltöltöttük. Na, Há, ja, hát nem engedhetem meg magamnak a. Feltöltött, hogy feltölteni, az, hogy le. Fertőtlenítjük, igazad van. Majd jött hozzám Zoltán, akinek ha más lett volna odaítva, az természetesen személyiségi jogokból nem mondhatnám el. Eski. Jó reggelt! A mai műsor nincsen fönn a 168 óran. Órán... Nem, nem lehet elindítani. A tegnapit mutatja. Akkor máshol kell keresni. Figyeljen, ezzel itt a hátravő napokban folyamatosan küzdeni kell. Igen, de az én otthoni számomat hívta. Tehát mi nem vagy. Én úgy vagyok adásban, hogy önnel úgy beszélgetek, tehát azért ez így nincs. Ez nem frankó. Annyi baj. Hát én a csak hangot hallgatom. Szóval az a helyzet, hogy oda Zoltán, iszonyatosan álmosan, mondta, hogy ő olvasta az interneten, hogy neki dolga van, ezt persze kérdésekre mesélte el, mondta, hogy a főnök még nincsen bent, fogalma sincs, hogy mit kell csinálnia, de ő azért odajött hozzám. Én nem is vettem benzint, tehát csak azért mentem egy benzinkútra, hogy megnézem, hogy mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy nekünk nem kell Ausztriát érnünk. Tehát van olyan hungarikum, amit, tehát ilyet nem tud más. Tehát ami nálunk most ezügyben van, de, ugya, de ugyanez a, most nem, én is kirakhatnék ilyen A4-eseket, hogy a 168 óra struktúra váltása miatt, a 168 óra hollapján hol fent van, hol nincs fent, hol a tegnapi műsor van fent, hol a tegnap előtti. Van az egészben egy olyan fajta slendriánság, tehát én múltkor elmeséltem önöknek, hogy a honpola mennyire nem szereti, hogy én spárgákkal erősítek meg dolgokat, miközben azokat egyébként, azt írja András, hogy minden rendben van a 168 pont, tehát ezek szerint a betelefonáló, ott valami, nem tudom. De hogy ez az egész spárga, hogy úgy össze van kötve, van valami buheráltság az egész létezésünkben, 061712.42. Szerintem a Filippov az azért van az Egyensúly Intézetben, hogy fel, egy ilyen déli bábnak van. Ilyenek is lehetnénk, soha nem leszünk olyanok. Soha. Soha a büdös életben. Szerintem nincs is rá igény. Szerintem nem akarjuk utolérni Ausztriát. Minek? Ausztriából már van egy. Magyarországból meg szintén csak egy van. Az egy másik kérdés, hogy ezt alapvetően külföldiek nem tudják értékelni, mert nem értik. Mi meg nem beszélünk külföldiül, ez úgy szép, ahogy van. De nem telefonál senki, visszamegyek a papírjaimhoz. 061-712-42 valaki írt. próba gépházszaj, így van. Így van. Fókusz, teljesen igazad van. Ráadásul ugye ezt a főnök mondta. Róbaüzem, képházzal. Ez van. Permanánsan. Hihetetlen. Ha nem telefonálnak, visszamegyek a papírjaihoz. Jó reggelt. Jó reggelt. Fura, mert azt akartam mondani ma reggel, vagy azért, hogy Lázár János egy pár hete, vagy a választások után ugye azt mondta, hogy utolérjük majd a husztját 30 -ra hogy valami ilyesmit mondott. De én nem erről beszélek, nem egyszerre Magyarország, én... tehát azt értsen meg, hogy azon a futópályán, azon az atliköltikai stadionban ben fellép Ausztria, mi oda nem férünk be. Tehát mi nem, nem férünk fel egy, egy futófolyosóra. Mi annál szélesebbek vagyunk. És nem is tudunk nem annyi, de nem azért, mert kövérek vagyunk. Ez egy ilyen ország. Uh, Mártus 15-én egy ismerősöm hogy Ausztriába vigyek ki egy ö, bontatványt, mint egy kis terrautó mögéjeköt, egy büszékocsi, és hogy azt vigyem ki, hogy az B-jogosítványjal nem lehet ö, kivezetni. És akkor ezt kivittem, én hazajöttem, hazavonatoztam, és akkor négy nap múlva ö, vissza kellett menni érte. És ö, megvette nekem a vonatjegyet, ugye ez bent ott Ausztria közepén, ott a hegyekbe volt, és megvette nekem a vonatjegyet, ö, hajnalban fölkeltem, hogy induljak, nézem a e-mailt, hogy elküldte a vonatjegyet. Amikor felszálltam a vonatra, végülis akkor nyitottam meg az e-mailt, és próbáltam a vonatjegyet kibogarászni, és a QR kód, tehát megjött az, hogy honnan, hova megyek, mennyibe került meg az én nevem, de a QR kód nem jött sehogy se ki a, a, az e-mailen, és jött a magyar ellenőr, és mondta, hogy hát vonatot csak úgy szállhatok föl, ha érvényes jegyen van, azon nyomban meg is büntetett. Akkor átmentünk hegyes halomnál, ott jött az osztrák ellenőr, mondta, hogy jó, neki kéne a QR kód, de elmegy, majd jön vissza, majd, majd fogja kérni. Aztán visszajött ugyan, de nem jött oda hozzám, hogy mégiscsak próbáljam megnyitni, a, hogy legyen QR kódom. A vonat fél órát késett, de Budapest-Pécsig fél órát késett, lekésztem a csatlakozást. Az is a vonat fél órát késett, de Budapest-Pécsig fél órát kik. Hú, Megnézte, hogy mi van a 168 NPK, minden rendben van, igen? Na, tehát, hogy az osztrák ellenőr nem büntetett meg, lekéstem a, csatla a, a csatlakozást, az ismerősöm szólt, hogy melyik vonat hova indul, honnan tudom ezt kikerülni. De mi a dolog lényege? Az, hogy az, az a lényeg, hogy a, a magyar megbüntetett, késett a vonat, és a három még három vonat, amivel mentem, az egy ország ellenős összezűjtetett meg. Ott... 011-712-42 ne legyenek ennyire bonyolultak. Az a két óra, amit aludtam, ezt a bonyolultságot nem teszi lehetővé, ráadásul a poén nem is tud ilyen hosszú történetben elsülni. Egyébként Magyarország egy nagy poén, permanens. Ternap volt egy jelenet a kormányinfón aztán a Simor András megkérdezte, hogy Simor. Ajj, ajj, Simor, nem tudom. Tehát a, a jegybank elnöknek a fiad. Simor, nem tudom. Dániel. Hogy a Szalai, Szalai Bobrovnitszki Kristóf aki egyébként szerintem a Szalai Bobrovnicki Kristófnak zseniális neve van. Nevekkel nem viccelődünk, de a Szalai Bobrovnicki Kristóf és a kinézete azok teljesen egybevágnak. De a Szalai Bobrovnicki Kristófnál jobb arc, kevés van, hogy milyen ember fogalmam nincs, de egy teljesen komoly ember benyomását kelti, amikor beszél akkor is, hogy most egyébként Komil Fue, hadügyminiszternek, vagy nem tudom, hogy ő micsoda, azzal, hogy repülőgép gyárai vannak, ezt se tudom Csehországban, vagy helyre még a KGST-t is. Na, egyik szavamat a másikban ne öltsem. Azt kérdezte, hogy a Szalai Bobrovnicki Kristóf lemondott-e azokról a tulajdonairól, amelyek nem összeegyeztethetőek az ő pozíciójával. És ott állt három ember, Nagy Márton, Gulyás Gerge és a Szent Királyi Alexandra, és volt egy röpke pillanat, amíg nem tudták, hogy ki fog válaszolni. És akkor megnyilatkozott, hogy ez a Fidesz is emberből van. Tehát lehet őket utálni bármi, de ők épp olyan magyarok, mint maguk, meg én, meg nem mondja az ember róluk, hogy ők egyébként Fideszesek ebben a pillanatban, mert ezt a generál pauzát átélve Szentkirályi Alexander, és ez nyilvánvalóan nem véletlen. Ő törte meg a csendet, és azt kérdezte, hogy ön most a férjemről kérdezett? Majd azonnal átvette a szót a hihetetlen intelligenciával, és most már érzelmi intelligenciával is rendelkező Gulyás Gergely kimentette Szentkirályi Alekszandrát, mondott egy választ, aminek semmi értelme nem volt, ezt szegény Simor Dániel is megszívta, mert érzékelte, hogy megértette a kérdést <gül> <gül> a gulyás, és válaszol is rá, meg nem is, de egy egészen zseniális pillanata volt a tegnapi kormányinfónak, amit egyébként állítom önöknek, hogy ne hagyjanak ki. Tehát volt egy rövid periódus, amíg nem nőtt fel a feladatához a gulyás, hiszen Lázár János egy ilyen van-mensót vitt, lássuk be, annak semmi köze nem volt a tájékoztatáshoz, vagy volt benne tájékoztatás is, de kicsit egy ilyen posztilletékes elvtárs volt. Örömmel jelentem, hogy a helyzet helyreá minden rendben van. Imáron egy másik főszereplővel, nem Lázár Jánossal, Gulyás Gergelyel, ismét van egy, egy, egy politikai van mensónk. Kötelező megnézni. 061 Két zenei halott. A Yes Dobosa. És aztán persze jön a Depeche Mood. Háttérembere. Andy Fletcher. Ő pedig Ellen White. 061 Van még valaki itt a Tarsolyban? Benzinkút vagy amit akartok. Senki? You Mi ez a fővárosi hanyagság? So we'll 061-712-42 És hát nem beszéltünk még paraglászlóról, aki elmondta, hogy miért jó tűzoltónak és tanárnak lenni. Egy olyan iparkamara vezetőjeként akarja a katát megszüntetni, ahol én úgy vagyok katás, hogy őt egyáltalán nem bíztam meg abban, hogy szüntessenek az én katámat, vagy legalábbis két engem magammal szemben. Zseniális. Hát, hogy zseniális! Zseniális! Mint amikor a tanár tanárúttal beszélgettek a szüleim, hogy megdicsérte engem, és akkor mondta, hogy hát, megdicsértem. Hát. Megdicsértem. 0-1-712-42. Cseny Sztrájkolja? Vagy náléztek az órára, és rájöttek arra, hogy mindjárt felé van a filipomot. Egy ember még hívjon fel. Mondja azt, hogy a tegnapi műsor megy. Már a holnapi megy. Na, egy ember még. Ahó. Meg fog sértődni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy ember voltam. Nem lehet nem szeretni ezt az országot. Figyeljen, az ember legyen egészséges, legyen annyi pénze, hogy vegyen zsömlét és párizsit, kicsit szeressék, és ő is szeressen másokat. Az, amiről mi itt napközben beszélgetünk, az a maga nemében páratlan csak az embernek legyen energiája és türelme, hogy szórakoztassa őt. Közben eltűnt az illető. Jó Halló. reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát megint megtelt a kormány közeli média az extra profit fogalommal, ami nekem már egy korábbi időszakban is egy kicsit zavarta a fülemet. Ha beszélni fog a Filippo úrral, akkor kérdezzem már rá, hogy neki, mint hajdal volt gazdasági elemzőnek az, hogy... De ő nem gazdasági történt. jellemző, tehát őt erről hiába kérdezném. De megkérdezhetem, ha egyáltalán őt hívtam. Jó reggelt! Jó reggelt, akkor jól tudom a számodat. Figyelj, Gábor. Én most már tudom, hogy te a Fidesz alkalmazásában állsz. Bocsát. Mert te, ugye most, el, most képzeljük el, hogy ez egy számítógép, vagy ez egy tévé, és akkor van benne egy kis kock, van a, van a realitás. Az tölti ki a képernyőnek a 85-90 százalékát, és akkor vagy te, egy ilyen kis ablakban, aki arról beszélsz, hogy Egyébként ilyen is lehetne. És ez a kettő így egyszerre van, de a kettő közötti távolság se nem nő, se nem csökken. Én erre Igen. itt az elmúlt napok történései alapján rájöttem, és rájöttem, hogy te valójában azért vagy, hogy egy ilyen déli bábként létezzél, nem csak a hortobágyon, hogy ilyenek is lehetnénk, de minek? Hát köszönöm, ez, ez is a egy egyfajta értelme. Mindenféleképpen, csak uh, csak hát az ember egy délibábbal másféleképpen beszélget. Az biztos. Remélem, hogy ebben egyáltalán nincs igazad. Én a benyomásaimról beszélek. Uh -huh. ne, ugye nemrég Spárgáról beszéltünk, ugye? Beszéltünk a Spárgáról. A Spárgáról? Hát igen, amikor össze vannak drótózva dolgok, eh, ahelyett, hogy rendesen össze lenne illesztve. Ja, a, a, a zöldségre azt igen. igen, igen, igen, igen. É, én ma reggel megálltam egy benzinkútnál. Nem hallgattad a műsort az elejétől, vagy majd nem? Hallgattam, hallgattam. Figyelj! Kültem is, is neked a reakciót. Igen? Akkor azt még nem láttam. Figyelj! A, Facebook, a Facebookon az egyik kedvent ö, csoportom az a 4 ország című csoport, a, ahol ilyen, igen, ilyen igen. kiírások találhatok. Igen, igen. De ez magas spárga. Igen. Igen, most megnézem, Jó. megnézem, Jó. ha kinyitja. Csak vigyázz, mert uh, abban el lehet veszni egy fél napra. Senkit ne engedjenek ki a kapun. Kedves látogatók, kérjük önöket, senkit ne engedjenek ki a kapun. Igen. igen. Mülner Dóra, a Humpol egyik legjobb barátnője egy, egy kifejezetten ilyen A4-es, ő ezeket gyűjti. A Shell Couton termékmegjelenítés. Nem A4-esek vannak, de az A4-esnek megfelelő van, és aztán kijön Zoltán, és ő maga egy élő A4-es. De Gábor, ez nagyon szép. Igen zavarban van. Hozzám ezen a kúton még soha nem jöttek így oda. Maga se tudja, hogy mit mondjon. Látja, hogy magyar, látja, hogy magyar rendszámú autón van. Látja, hogy fényképezek. Tehát alapvetően azt kéne, hogy mondja, hogy itt nem lehet fényképezni. De ezt sem mondja. De az, hogy én ma megálljak egy benzinkutnál, hogy ne vegyek benzint, viszont fényképezzek, erre csak a Fidesz. És sok más kormányok tudtak eddig rávenni. És megmondom neked őszintén, hogy én ezt szeretem. Tehát előhívja belőlem azt az életszeretetet, amit a munkámon keresztül így tudok az embereknek átadni, magas párga. spárga. Még megkérdezhetém Horváth Csabától, hogy hogy áll az Uzsokinek való gyűjtés a mentőautóra, miközben az ember azt gondolná, hogy egy mentőautóra ne gyűjtsünk. hát az úgy legyen. Meg nem régen adott a Mandinernek egy interjút a Horváth Csaba, amire a tegnap előtti elmaradt közgyűlés, hát valami egészen zseniálisan reagál, mindjárt felolvasom, csak a címét. Az a címe, Horváth Csaba nem nagyon tudnék érvelni a hatpárti együttműködés mellett, de ellenesem. Figyelj, ez maga, maga a spárga, és akkor itt van ez a tegnap előtti elmaradt uh, közgyűlés... Felhívtam azt a hölgyet a Momentumból, akit te valamikor a figyelmembe ajánlottál. Nem fogom kimondani a nevét. Tudod, hogy kiről van szó? Nem, fogalmam sincs. Te egy bizonyos hölgyet ajánlottál nekem, hogy beszélgessek vele. Gábor, nem mondjál, tessék! Ö őszintén megmondom, hogy nem, nem emlékszem erre. Hát ezt... én tudom én, én valaki mást ajánlottam a figyelmetbe, aki egy intézményvezető Momentumos de esküszöm, hogy nem emlékszem. Lehet, lehet, hogy már, már, már keverednek benne a. Nem, a... nem, én pontosan emlékszem rá, hogy te mondtad, hogy vele is beszélgessek, mert hogy valamiért rád nagyon jó hatással volt, és ő arra kért engem, hogy egyebek között azért se beszélgessünk ma az elmaradt fővárosi közgyűlésről, mert hogy ő engem húsz éve ismer, és az ő nagymamája kicsoda, és akkor kiderült, hogy ki az ő nagymamája, és arra ugye nem emlékeztem, hogy mi húsz évvel ezelőtt találkoztunk, de erre való tekintettel megkérte engem arra, hogy engedjem el a mai műsorból, és mondtam neki, hogy jó, a nagymamájára való tekintettel el van engedve, egy újabb A4-es, egy újabb spárga. Ez, ez egyre érdekesebb töltet, majd azért hogy ki, ki, ki... Jó, el fogom árulni, okay. nem aludtam semmit se, de azért arra emlékszem, amit te ajánlottad Érdekes. De akkor majd ajánlom megint azt, akit ajánlottam elsőre. Jó, a, fogalvasom... az, az, a hallgató, hallgatók iszonyatosan élvezhetik ezt a beszélgetést. Ezt. Le vannak szarva. Oh. Tudod, annak, de ezt csak viccesen mondtam, természetesen, és nem, nem is szarva ilyet, nem, azt lehetne mondani, hogy le vannak szaharva, ezt kéne mondani. De hát ez maga a műsor, tehát én is le vagyok benne szaharva, mások is. Én meg azt nem de most elfelejt. Igen, annak idén panaszbizottságon volt a műsor, és a panaszbizottságnak előtte meg kell hallgatni a műsort, hogy aztán meg tudják ítélni. De a panaszbizottság még hallgatta a műsort, csak előre tudták, hogy engem el kell marasztalni, ez teljesen nyilvánvaló volt, és bekapcsolták a lejátszót, akkor az még magnó lehetett, és ment a fejfejáncsi. És akkor valaki, aki nem ismert engem, meg a műsorse, azt kérdezte, hogy ne haragudjon, úr, ez már a műsor. Ez a műsor Te érted, mint egy, egy, egy modern darabnál Ahol nem tudod, hogy ez most egy mű Vagy most még csak hangolnak De ezt mégse kérdezheted meg a, a zenésztől, mert úgy fog rád nézni Hogy nem lesz Merszed Legközelebb belépni a Zenekadémia Ajtaján Az egy tudomány Hogy olyan nem, nem, nem. Most jössz nem nem, nem, nem, nem, nem akarok komolykodni de Tehát az, hogy hát én megálljak jön, egy benzinkútnál fényképezni, és oda hozzám Zoltán zavarában, hogy most akkor mi is a helyzet, ez, ez, ez, ez nekem ma 2022. május 20, nem tudom, 8 el Magyarország, a tegnapi kormányinfó után. Mm -hmm. És hát tegnap ez a Szentkirályi Alexandra, amikor a Simor Dániel feltette a kérdését, és azt kérdezte, hogy akkor most engem a férjemről kérdez, zseniális. Egyik zseniálisabb, mint a másik. Az, amiről te beszélsz, hogy legyünk Ausztria, vagy legyünk fejlettek, vagy minden működjön úgy, ahogy egyébként működni kéne, szerintem ez a reménytelen, Gábor. Hát János, ha, ha, már, ha már a Dusánnak most volt kerek születés, vagy viszonylag kerek ötterosztató születésnapja a, szerintem a Dusánnak, Dusánnak, nekem az egyik kedvezdelom az így is jó, Ugye langyos a sör, ha nekünk így is jó, jobb, jobb nem is jár, ha nekünk Igen. így is jó. Igen. Tehát uh, szerintem bele lehet körülni dolgokba. Én azért mindenkit emlékeztetnék arra, hogy ha már Ausztriához viszonyítjuk magunkat, amelyhez egyébként közeledtünk az EU-s csatlakozásunk óta, nem sokat, de közeledtünk, tehát van lehetőség legalább a közelítésre, azért azt ne felejtsük el, hogy Ausztria a második világháborútán után a Európának az egyik legszegényebb ország. Tudom Csehország. Ma, ma ehhez képest a, a világnak a, a, a tíz leggazdagabb országon közé tartozik, és hogyha leszámítjuk a mindenféle olajmanarchiákat, akkor a ha jól most az ötödik vagy a hatodik leggazdagabb ország. Tehát azért a, szerintem ezt fogyjuk figyelembe, hogy, hogy, hogy rajtunk sok múlik akkor, hogyha, hogyha a helyzetet adottságnak veszük, és azt mondjuk, hogy nekünk így is jó. Nem. De így ezt, is lehet. Én ezt, nem, bocsánat, én, ezt ne, én ezt nem mondom... Uh... De a Hompola talált valami vonatot, valami intercity ami a déliből indul, és Debrecen és nem tudom, mire érintésével el lehet vele jutni a nyugatiig, nem tudom, négy óra alatt. Tehát, ha valaki a déliből a nyugatiba akar eljutni, akkor így is el tud jutni. Kicsit bonyolult, négy órába telik, vagy nem tudom mennyibe, és kurvasok pénzbe kerül, de nekem ebben is benne van Magyarország. Én értem, szerintem mi egyebek között azért sem tudunk Ausztria lenni, mert valami a mentalitásunkban nem olyan, mint hogy nem tudom, hogy az osztrákok mentalitása mennyire volt. Más, amikor szegény ország voltak, és mennyire lett más, amikor gazdag ország lettek. Nekem egy ország mentalitásáról nem lehet képe, mert egy országnak nincs mentalitása. Nincs olyan, hogy átlagember. Vannak ami amelyek jellemzőek, és egyébként én ausztria mint példát, azért szeretem, mert, mert azért közelebb van hozzánk, mint Németország. Tehát ez a, a közép európaiság ság ez, ez, ez velük egy közös nyelv szerintem nekünk. Tehát, hogyha olvasod a késő monarchiai irodalmát, akkor azt látott, hogy azért Magyarország annyira távol mentalitásában nem volt mindig Ausztriától, mint, mint ma. Hogyha a mentalitást normálisan ilyen, ilyen jellemző attitűdöttnek a szempontjából figyeljük meg, vannak közös hagyományaink, szerintem nem, nincsen egy olyan szakadék, ami ezt a, ezt a távolságjelzetet indokolná. De értem, hogy mire beszélt megérzem, és soha nem mondtam olyat, hogy legyünk Ausztria, vagy legyünk Svájc, én azt mondom, hogy, hogy, hogy legalább követés és közelítés az létezik, hogyha életszínvonalról az élet képességéről és hasonlókról beszélünk, egyszer meg kellene próbálni, és akkor utána mondhatjuk, hogy nem, nem elérhető. Én nem állok ellent. Én a, én, ne én a hétköznapokról beszélek, amelyek állandóan visszarángatnak, ha visszarángatnak, mert lehet, hogy előre rángatnak, tehát ez is nézőpont kérdése. Ez világos, és az tény is való, hogy, hogy ez nekünk ismerős, tehát hogy ebben van egy otthonosság, ami jó érzéseket is kelt. Ez a Facebook csoport, amit elküldtem neked, az A4-es ország, ez szerintem ennek egy tökéletes fejeződése, hogy ezt, ezt tudjuk szeretni. Ugye Rogán Antal és az én megbonthatatlan barátságomról sokan-sokat tudnak te többet az átlagnál. Az, hogy ő egyebek között benzinügyben tenap háttérbeszélgetést tartott újságírókkal, ahova véletlen engem nem hívtak meg, az szintén zseniális. Én nem is emlékszem arra, hogy Rogán Antal utoljára mikor tartott háttérbeszélgetést, és hogy abban egy menthetetlen dologot próbáljon elmagyarázni az embereknek, abban is van valami zseniális. Beleért, hogy ez mennyiben e, Rogán Antal területe, de most úgy tűnik, hogy minden Rogán Antal területe, meg semmi se, de egyáltalán ez az illetékes elvtárs. Tehát ez, ez is ki van találva. Hogyan magyarázzuk meg a megmagyarázhatatlant? Én mindenki mellé csatolnék egy Filippovot a kormányban. Hát vagy legalábbis az Egyensúly valami amelyik kollégáját, bármelyik kormányban. Igen, hát, van, ez, ez, nekem ez az, az Egyensúly Intézettel van. te vagy azonosítható. nem próbálunk változtatni. Nem kell változtatni. Nekem te vagy a cégér. Tézzel, de csatlakozni fog ehhez a témához távolról. Csak most dolgozik benne egy nagyon meghatározó élmény. Mi az utóbbi időben, a, amikor moziba, színházba vagy hasonló helyekre jártunk, mindig ilyen langyos, közepes dolgokat láttunk, és azt vettük észre, hogy vagy mondjuk sorozatot néztünk, és azt vettük észre, hogy, hogy mennyire könnyen hozzá lehet szokni a közepes minőséghez, és egy idő után nem azt kére számon, hogy ez miért nem jó, hanem azt keresett benne, hogy miért elősehető. És tegnap voltunk a katonában, hogy a katonáról ne csak rossz szavak essenek ebben a műsorban, és megnéztük a Melancholy Rums nevű, egészen zseniális, szemléletformáló és nagyon erős hatású darabot, ami úgy volt jó, ahogy volt, csak néztünk és tártottuk a szánkat, körülöttünk a közönséggel együtt, és utána arról beszélgettünk, hogy, hogy mennyire, mennyire könnyen hozzá szokni a közepességhez, és mennyire elementális erővel tudhatni utána egy igazán nagyon jó darab. És ilyenkor döbben rá az ember arra, hogy, hogy, hogy azért kontrollálnia kell magát arra, hogy, hogy ne kezdje beépíteni magába a közepességet, hanem legyen igénye ilyen típusú élményekre. Ezt azért is mondom, hogy egyrészt néz meg a melankoli és mindenki néz meg, aki tudja. Másrészt tényleg szüksége van az embernek néha De egy ilyen... De szerinted én láttam irányzása. a melankoli rumsztot, vagy nem? Át biztos láttad, ha így kérdezed. Igen. És tetszett? Nem válaszolok. Hát nem tetszett. Nem válaszolok. Először is nem okay. igaz, hogy a katonáról csak rossz hangzik el, tehát ez nem igaz. A főtitkárok hát kapcsán tetszett, hangzott el rossz. Értem. De, de, de már csak a Máté Gábor miatt sem mernék csak rosszat mondani. Értem, egy picit ugrattalak, de, de szerettem volna elmondani, egyrészt mert tényleg, tehát, hogy ilyen minőséget szerintem díjazni kell azra, hogy minél többen megnézik, és minél többször. Másrészt szerintem ez tényleg egy jellemző élmény, amikor elfelejtett, hogy milyen az, amikor valami tényleg úgy hatrád, ahogy, ahogy hati lehet. Nekem a katonában hat a legutóbbi nagy élményem a terror volt. Az is nagyon jó. Azt én pár évvel ezelőtt láttam. Az is nagyon jó. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyenkor jut eszünkbe, be azt, hogy mire, mire lehet valóan művészet, miközben nap, mint nap úgy használjuk, hogy, hogy hát nem a funkciójában használjuk, hanem időtöltésre. Valójában, amiről beszélsz, azért érvényes, mert a melancholy vagy a terror, vagy legyen bármilyen jó vagy rossz előadás. Ha, ha pregnánsa jó vagy pregnánsan rossz, e, és, közepe, és, és lehet valami rossz minőség ilyen is, tehát nem azért, mert közepes. Az alkalmat ad minden egyes esetben arra, hogy beszélgessünk róla. És abban a pillanatban, hogy elkezdünk róla beszélgetni, és ez volt az összes eddigi messziről jött embernek az legfantasztikusabb tanulsága. Meg az, hogy egy rádió és műsor mire képes és mire nem. A személyes találkozás az emberekkel egy olyan módot ad, én a közvetlen hozzátartozóimmal, barátaimmal, bár barátaim nem nagyon vannak, de mondjuk tételezzük fel, hogy te a barátom, vagy a barátnőm, a lányom nem beszélgetek annyit, és úgy, mint hogy beszélgetek emberekkel a messziről jött emberben, és az emberekben van vágy, és a, és a beszélgetés az mérhetetlenül alakítja az embereket. Nem azt Én jelenti, van. hogy másnaptól mások, és ez az, ami... ami és én most nem kezdve arról beszélni, hogy többet vagy kevesebbet beszélgettünk, mint korábban, mert ez nem ide tartozik, beszélgetni kell. Igen. Ezért volt zseniális tenep a Szent Királyi Alexandra. Az egy, az, egy, az egy katona József színházbeli előadás volt, rendezte Máté Gábor. Tehát amikor azt kérdezte, hogy ön most a férjemről kérdez, nem is volt módja a Simornak erre reagálni, mert mindjárt átvette ezt a szót a gulyás. De az zseniális volt. Ugye van az a szalonképtelen cigány vicca, amikor megállítják a cigányt az a rendőrök, és akkor nem kérdeznek tőle semmit, se, és akkor azt mondja a cigány, hogy nem én tettem. Tehát ilyen volt ez a tegnapi Szent Királyi alexandra. És az ember csak irul pirul, mint mária, mert minden mondatom ma politikailag korrektelen. Vagy inkorrekt ezekkel a megszólalásaimmal. Honnan benne lehetek a magyar nemzetben, hogy leszarom a hallgatóimat és a nézőimet, hogy a Szent Királyi vagy a cigányokról mit beszélek, ott a szándék az teljesen nyilvánvaló, ki akarják forgatni, ki lehet forgatni. De annak idején, amikor nekem a szikreten történetem volt, akkor a magyar nemzet felajánlotta a Liszkai Gábor, hogy készítenek velem egy nagy interjút, hogy elmondhassam azt, hogy én ezt megértem, nem árták az ígéretüket. Nem, mint hogyha azzal bármit is el tudtam volna érni, de volt mondandom. Ha az embereknek nem engedik meg, hogy elmondják azt, ami bennünk, vagy nem hagyják őket beszélgetni, belejött, vagy rávenni is nehéz az embereket, azzal olyasmitől fosztják meg őket, mintha a kenyértől és a víztől fosztanák meg, miközben az nem ugyanolyan lételem táplálék szintén, de másféle szinten mindenféleképpen. De én most magunkat is megfosztjuk ilyenkor egy csomó mindent. Én nem akarom most itt dicsőrni, akkor a Kejfei Ancsit is, még pluszban, hogy reklámozzak. De szerintem azért jó ez a műsor, mert a, mert a hallgatóknak olyan embereket is meg kell hallgatniuk, akiket egyébként nem, nem feltétlenül hallgatnának meg egy léden túlmutatóan. Tehát ebben a egyetértünk, hogy egyetértünk, hogy, hogy, hogy beszélgetésre szükség van, akkor is, hogyha nem a beszélgetésből származik azt, hogy másnapra otthon éredő Ausztriát. És egyébként visszatérve a melancholy arra is emlékeztetek mi ez a darab, amit szerintem a XXI. században nagyon a Netflix korában vagyunk el elfelejteni, hogy azért alapvetően a művészet az egy közösségi Elmesél egy rövid történetet, amit már elmeséltem, és aztán te zárod a sort. Ugye a főtitkárok kapcsán egy itt ennél részletesebben el, el nem mondható módon egy szereplő megkeresett, és azt kérdezte tőlem, hogy valójában, amit mondtam, azt miért mondtam, hiszen e, egyszerűen csak oda vetettem, hogy ne nézzék meg. És abban a beszélgetésben is, ami utána létrejött, kiderült, hogy valójában az illető egy beszélgetésre tartott igényt nem önmagában az én tűmondatommal volt baja, hanem azzal, hogy az nem lehet kifejtve, nem lehetett kérdezni. Ennél Többet nem mesélhetek el, de zseniális volt, és tökéletesen igaza volt annak, aki engem fölé volt. Nem lehet ilyen fővárosi hanyagsággal nem tudni, hol van Rigács, és nem lehet azt mondani, hogy ne nézzék meg a főtitkárokat, és akkor mondd el, hogy neked miért tetszett és mi tetszett a melankolírómusban. Azt tetszett, hogy alapvető kérdésekről szólt, nem túlságosan módon. Azt tetszett benne, hogy minden érzékemre egyszerre a fülemre, a szememre. Kicsit úgy éreztem, hogy még az orromra is és azt tetszett, hogy, hogy, hogy a humort a legmélyebb tragédiával vegyítve nyúlt belém nagyon-nagyon mélyre, és hogy körülnéztem, én szeretek körülnézni moziban is, színházban is, azt láttam, hogy másoknak az arcán ugyanezt üköződik. A kedvencem pedig az volt, hogy egy kicsit magyar legyen a történet vége, ezt a feleségem mondta utólag, hogy amikor véget ért a darab, akkor a mögöttünk ülő egyik hölgy oda sógott a másiknak, hogy ez nem rólunk szólt. Hát ezt imádtam. <SZ> Fel voltál készülve? Tudtad, hogy mit fogsz látni? Nem, semmit nem tudtam róla, és, és már csak ezért is hengerelt le az egész. Az első, első másodperc fogva. Én most nagy dilemmában vagyok, mert az első a folytatott beszélgetés miatt a bakánsnőkre vett a honpolai egyet szombatra, és ugyanakkor van a begdöntő, és még nem tudtam eldönteni, hogy mit tegyek. Azt már eldöntöttem, hogy a honpolának adok 6000 forintot, már került két jegy. Um, van tanácsod? Hát én elfogult vagyok, engem nem érdekel a begdöntő. Azt feltösszem, hogy foci. Ja, igen, igen. igen. Úgyhogy nem vagyok jó tanácsoló ebben. Ha bátyámat kérdezted, akkor egyértelműen a megdöntőre szavaznak. Mi volt a hét élménye? Nekem az új nádas regény. Bocsánat, hogy most ilyen kritikus játszom, de, de, de nekem ezek nagyon nagy élmények. Megjelent hosszú évek óta az első, és lehet, lehet sajnos, hogy az utolsó nádas regény, ami szintén egy egészen, egészen első élmény. Nagyon, nagyon élvezem. Az is rólunk szól egyébként. És egy kicsit az is a az rólunk szól, szó. de a melankolidum az nem rólunk szól. Szerintem abszolút Értem, szóra. de én most azt idéztem, aki mögöttetek volt. Ja, igen, igen. De val tehát a Ládas regény is, sokan ezt fogják érzetni, hogy nem rólunk szól. De nagyon-nagyon rólunk szól. Késcsokom az asszonynak. Az asszonyoknak. A, a lendő asszonyoknak. A lendő, a lendő asszonynak és a létező asszonynak. Hát tudom. Szia. Filipov Gábort hallottak. Igen. Köszönöm a Veszprémi polgárt. Jó reggelt kívánok. Tess mondani, milyen ismét miniszternek lenni? Ezt pont tegnap, tegnap délután kérdezte tőlem valaki, és nem tudok rá jó választ mondani, mert, mert, mert úgy nem tudok válaszolni, hogy ne tűnjön vagy vagy nagyképűnek, vagy valami, de amikor korábban miniszter voltam, akkor sem határ, határoztam meg a tudatomat, hogy miniszter vagyok. Tehát ilyen értelemben nem nem figyeltem, meg, hogy egy miniszterként egy esetleg magasabb? Azt megfigyeltem, hogy miniszterként esetleg bizonyos emberek máshogy bánnak velem, vagy viszonyulnak hozzá. De, de hát ez annyira könnyen észre lehet venni, vagy le lehet venni, hogy ilyenkor az ember eleve lefölözi ezt a részt a, az emberi kapcsolatokból. Úgyhogy ilyen értelemben nem. Valaki azt mesélte nekem, hogy többen pártolják az önbeszélgetését velem, többen pedig nem örülnek neki. Én azért pártolnám azokat, akik pártolják azt, hogy önbeszélgessen velem, miközben engem nem kell pártolni, mert én szívesen teszem ezt, nem, mintha ön nem tenni szívesen, mert én lehet, hogy teljesen hülyeségeket kérdezek öntől, beleértve, hogy időnként a tudatlanságommal kihozom önt a sodrából, de az emberarcú fideszes, ami egyébként egy, egy tökéletes ungarikó, mert ennek semmi értelme nincs. Tehát az emberarcú Igen, fideszes, az, az olyan, Igen. mint az állatarcú, nem tudom micsoda, de mindegy, hát ezt legyártották, és akkor ez van, de hogy van, tehát hogy, hogy, hogy, hogy lehet egy fideses miniszterrel beszélgetni, tehát én biztos azért kéne, hogy fideszes legyek, mert az, hogy én képes vagyok önnel így beszélgetni, ezt valószínűleg azt feltételeznék az emberek, hogy hát ez ilyen nincs, mert egyébként e, valami távolságtartás, meg nem tudom, mi mindennek kéne lennie, és anélkül, hogy én felfednék a kettőnk kapcsolatából olyasmit, e, amit e, nem illik felfedni, és az emberek azt se tudják, miről beszélek, és én nem is fogom megmondani nekik. Valahonnan a szél besodort hozzám olyan fotókat, amelyek e, e, azon a fogadáson készültek, e, ahol a miniszterek találkoztak, a miniszterelnöke és ott voltak a, a családok is. És azt kell, hogy mondjam, hogy ennél szebb és jobb fotókat örül, én még életemben nem láttam. Mondjam, én nekem is meg kell néznem akkor, mert én nem az, hogy őszinte legyek. Én még egy fényképet sem láttam. Ez az a, ked, a bizonyos keddi nap, ugye? Amikor én azt az sem tudom, főt, hogy én, én, én csak azt láttam, hogy a Karmelitában készült. Nem szeretnék ha. erről többet mondani, mert ez az intimitás szélén van, de amikor azt kérdeztem, hogy milyen miniszternek lenni, akkor önt ott a családja, vagy adott esetben a miniszterelnök társaságával látni, nem protokoll fotón, abban benne van valami, amit sajnálok, hogy mások nem látnak. Én nem vagyok ennyire optimista, mert nem tudom, hogy milyenek a fényképek. Jók. De köszönöm, önnek tetszenek, fogalmazunk pontosan. Mert lehet, hogy mások meg nagyon nevetségesnek tartanák, és nem tudom valamit kihozni. Én nekem nagyon sok rossz tapasztalatom van. Nekem az egyik, fogalmazunk úgy, hogy a magyar politika egyik vezető személyisége egy olyan 15-16 évvel ezelőtt, vagy már 20 évvel ezelőtt is azt mondta, hogy én azért vagyok alkalmatlan politikusnak, mert túlságosan nyílt személyiség vagyok, és, és ez, ez, ez nagyon veszélyes a magyar politikában. És meg kell hogy mondjam, hogy igen, ennek én nagyon sok láttam a politikus társaimmal kapcsolatban is, és a újságírókmal kapcsolatban. És nem tudok más miellni Ingen. hát néha tud másmilyen lenni. Navras és Tiborral beszélgetek, ő beszélget velem, de, de aztán, mint egy Kejfej Jancsi visszaáll a régi formája. Én egyébként sajnálom, hogy a többi kormánytag nem ilyen, de az előző kormányokban is sajnáltam azt, hogy nem mindenki ilyen. Tehát az, hogy Adott esetben újságíró és egy politikus nem értenek egyet, abban én semmi kivetni valót nem találok, abban találok kivetni valót, hogy ne tudjanak egymással beszélgetni. Nem mindig az a dolog lényege, hogy egyetértsenek, hanem az a dolog lényege, hogy szubáljanak egymással, és e tekintetben van egy olyan távolság, amit a mi kettünk beszélgetésének a közelsége nem tud pótolni, és rajta érdemben nem tud változtatni. Igen. Én ezt a értem. Beleértve, hogy a távolságtartásból nincs annyi előny, mint amennyi hátrány származik abból, ha valaki szóba áll valakivel. Felidéz. Nagyon bonyolult mondat, próbálom felmérni. Igen. Ha a távolságtartáson nem a tehát nem, nem azt a kapcsolat nélküliséget értjük, a távolságtartást. Nem a távolságtartáson, a szóbanemállást, az elhárítást. Értem, nélkül. értem. Hát ez a kapcsolat nekem a kapcsolat. Igen, értem. Akkor igen, egyetértem. Számomra a távolságtartás az, amikor kapcsolatban vagyunk, de a három lépés távolságot tartjuk. Igen, ebben igazából nagyon keveset aludtam, pontatlanul fejeztem ki magam. Ön érti ezt a benzinnel kapcsolatos dolgot, ami egyébként egyáltalán nem önhöz tartozik, de ugye, mitán a kormány tagja, így aztán bármit meg lehet öntől kérdezni. Nem, értem, de attól hogy most következő terceden, valójában, hogy értem, hogy nem, nem, nem, nem, csak megálltam egy benzinkúton, és próbáltam ugye? a saját szememmel megbizonyosodni a magyar valóságról, de már megváltozott a hangja, tehát nem se, semmit, csak azt akartam Nem, önnek... nem, csak mert azért meg hogy, hogy értem-e, vagy nem, ezen gondolkoztam, és uh, a, a, amennyire emlékszem, annyira értem, tehát ugye magyar rendszámhoz van, Igen, valójában van, az a kérdés, hogy az, amit elképzeltek, és az, ami az életben kivitelezhető, azok halmazatilag lefedik-e egymást, és a ma reggeli találkozásom a benzinkútnál azt mutatta, hogy nem, de értem a szándékot, nem leszek ellenséges, nekem ez egy hungarikum, amit kitalált a kormány. A, nem voltam még benzinkútnál, ezért nem tudom, milyen alkalmazásbeli problémák teljes tudatlanságban, tehát egy benzinkúton voltam, tehát nem lehet azt mondani, hogy reprezentatív mintát vettem. Először is van egy ilyen A4-es kultúránk, tudja, hogy különböző ilyen cetlik vannak kirakva különböző helyeken, a WC nem működik, húz le magad után, itt most konkrétan egy Shell Kútnál termék megjelenítés, a legkülönbözőbb ilyen kis műanyag kártyák vannak itt, mennyit tankolhatsz, most meg a kezed, a legkülönbözőbb dolgok, az, amiről szó volt, hogy egyébként ezt tájékoztatni kell az embereket, mondjuk idegen nyelven semmin se, majd jön egy ember, neve Zoltán, és zavartan azt kérdezi, hogy segíthet-e, és akkor kérdezem, hogy ez most a tankolással, vagy az én hovatartozásommal, vagy az autó kapcsolatos, mire elkezdi mondani, hogy ő az interneten olvasott valamit, a főnök még nincs benne, csak azt érzi, hogy neki van valami kötelessége, és nem akar rosszul eljárni, és az egészben van valami olyan magyar, mint amit én akkor élek meg a kettes villamoson, amikor egy semmilyen nyelvet nem beszélő BKV ellenőr próbál egy holland turistával szót váltani. Nem biztos, hogy ez magyar. Én, nekem az egyik kedvenc fényképen az, ami Stokholmban készült, talán 1972-ben, ezt nem vagyok benne biztos, vezették be Svédországban a, mondják, ez balrahaj, vagy jobbrahajtson, mi, mi, mi most milyen rendszerben vagyunk a közlekedésben? Jobbrahajts. ugye? Ott, ott, ott, ott ugye sokáig a, a balrahajtsóat, és aztán a 70-es évek elején vezették be a jobbrahajtsot, és a bevezetés első reggelén készült egy fénykép, Stokholmban, ahol egymással szemben álló autók ugyanabban a sávban, teljes káosz, és, a többi, és a többi, Tehát nem olyan, biztos, hogy ez magyar specialitás, hogy jön egy hirtelen, és az általakos ebben nem is volt hirtelen lépés. Jön egy radikális lépés, fogalmazunk így egy gyökeres átalakuláshozó lépés, és a társadalom nem tudja azonnal használni, és azonnal alkalmazni. Én ebben nem látok semmilyen ö, stratédiát. Én biztos, hogy az első egy-két nap ez még Autikus lesz, aztán az emberek azokat, a, azokat az érveket keresik majd, hogy miért nem lehet használni az új rendelkezést, aztán pedig szépen lassan majd a egy álltársadalom. A közvélemény is lassan tudta meg, hogy önhöz mi minden tartozik, ön eleve tudta, hogy mi tartozik önnehöz? Én csak arra utalok, még mielőtt túlságosan dodonai lennék, és közben Andrást arra kérem, ami egy szolgálati közlemény, ezt ön nem fogja érteni, hogy egy kicsit halkabban kéne mögöttem rámolni. De értem, mert hallottam. Éppen Az. azon csodálkozom, hogy mi történik. Én nem látom hogy mi történik a stúdióban. Én, én magam is egy hungarikum vagyok. Az Index kérdésére Gulyás Gergely úgy fogalmazott, világos, hogy kinek hol van a hatásköre. Budapest ügyében területfej, területfejlesztési oldalról Navracsis Tibor illetékes, de ha egy beruházás valósul meg, akkor a koordinációja Lázár János tárcájához tartozik, a fő felelősség a területfejlesztésé. Igen. Tehát nekem, nekem világos, a, megpróbálom akkor elmagyarázni, ami az én feladatom, vagy az én hozzám tartozó szakemberek feladata az, hogy az elkövetkező években az ország egyes régióira, és így Budapeste és az agglomerációval is olyan fejlesztési dokumentumokat tegyünk le, amelynek eredményeként a, a következő hét is, Európai Uniós Költségvetési időszakban, ami 2028. január 1-én Abban az időszakban már olyan programokat lehessen indítani, amelyek sokkal a területek, régiók specifikumaira értékenyek. Ez a budapestiek számára most azért, azért kisebb jelentőségű, mint az ország más területének számára. Egyrészt, mert Budapest ma sem részesül már jelentős Európai úgynos forrásokból, abból adódóan, hogy a, a, a budapesti mutatók ö, belül vannak azon a tartományon, ami, ami felzárkóztató régiónak. De be lehet változás, vagy ez így marad? Hát ez akkor jó, ha így marad, mert úgy következhet a változás, hogyha leszakadt Budapest, vár az, amit valami stratégia történik, és Budapest anyagi mutató ugye Alapvetően két ligában fociznak a magyarországi területek. Fogalmazunk hogy Budapest focizik az A ligában, ahol, ahol nem, ő nem az Észak-Dunán meg nem a Dél-Magyarországgal focizik, hanem ő Prágával, Párizsal, és a többi, és a többi. Ezek a jól menő városok, és az Európai Unióban az látszik, hogy tulajdonképpen egy-két tagállam fővárosától eltekintve, a fővárosok, beleértve a környebeli fővárosokat is, tehát Pozsonyt, Bécset, Bécs, Prágát, nagyon-nagyon jó mutatókkal rendelkeznek. Ugye mindent az Európai Uniós átlaghoz viszonylag. És ebből a szempontból Budapest is nagyon jó mutatókkal rendelkezik. Átlapjövekben tekintetében, és infrastruktúráis ellátottság, egyszeres, egyetemisták, innováció, és a és többé. A Az igazi kérdés számunkra az, hogyan lehet Budapestet úgy fejleszteni, hogy az ne sziget legyen, hanem egyrészt Budapest fejlődése az egész országok visz magával, mert az ország többi része, akkor fogalmazok, a, a Béligában, és itt most nem, hogy mondjam, nem első-második ligát mondok szándékosan, hanem állít a Béliga. A Béliga az a régiók ligája, ahol mondjuk egy. Egy észak túl egy, egy burgellandal versenyez. Én ezt Adján. értem, és ez így egy kicsit magas röptű ahhoz képest, amivel én naponta szembe találkozom, mert ha bár a kejfejancsi hajójának orrát egy kicsit próbálom a civilség felé fordítani, már mint a hétköznapi élet felé csak hogy ne legyek félreérthető Speciál Budapest politikával elég részletesen foglalkozom. A műsoromban fix megszólaló a Fidesz új frakcióvezetője, a fővárosi közgyűlésben Winter Montel Zsolt, de ugyanilyen fix megszólaló Budapest általános főpolgármester helyettese Kis Ambrus a fővárost képviselő Eri Horváth Csaba, mint zugló polgármestere. Most hirtelen azon gondolkodom, és hát korábban ugye rendszeres megszólaló volt, Füriás Balázs a Budapest és agglomerációért is felelős államtitkár. És most az a kérdés, hogy azok a hétköznapi gondok, amelyek ma amelyeket persze most részletezhetünk, de most pont ennek a szálazása van, ha én most karácsony Gergely lennék, aki nem vagyok, és telefonálok, akkor mi, minek a függvényében van az, hogy felhívja önt, és ön azt mondja, hogy elnézés rossz számot hívott, Lázár Jánossal kéne beszélnie, és mi az, amikor Lázár Jánost hívják, és egyébként pedig önt kéne keresni, nyilvánvalóan nem önt, hanem adott esetben láng Zsoltot, aki egy új államtitkár önnek, innen gratulálok Zsolt de azt kérdezem, hogy ezt mások számára is nyilvánvalóvá megpróbálná eltenni? tenni? Igen. Láncsoltat, hogy ennyit kell felhívnia akkor, hogyha azt akarja, hogy mondjuk a környezetvédelmi operatív programokon belül Budapestnek legyen nem tudom milyen környezetvédelmi beruházása, és ez jelenjen meg. A kormányzati politika prioritásai közvetlenül pályázati kiírásként, tehát nem tudom én, zöld területek bővítése e, Budapesten belül, és akkor erre legyen kívánva pályázat, és erre lehet sebb. De van egy például a beruházás kapcsán Lázár János említi e, Gulyászban. Azt akarom mondani, hogy abban viszont, mert ha megvan a nyertes, megvan a pénz, hogy ez hogyan valósul Aha. meg, mint valósul meg, akkor pedig Lázár János terület. Tehát valójában, ha jól értem, akkor egy folyamaton belül mind a kettejükkel előbb-utóbb találkoznia kell. Így van. És nekünk pedig együtt kell dolgozni. Nagyon szorosan együtt kell dolgozni. Tehát én nem tudok Lázár János nélkül is sikeres lenni. Lázár János, hát ő tud nélkül is sikeres lenni, de is könnyíti a munkáját, hogy a világos prioritások mellett végezheti a munkáját. Nem vagyok Orbán Viktor, nem is leszek cserébe, se lesz fialajános. János. Ennek ez a megosztása így, ahogy van. Ez logikus? Nekem logikusnak tűnik, igen. Tehát, Rendevel, minden... Én nem azt mondtam, hogy nem logikus, logikus. És mi benne a logika? Tehát ez miért nem lehet egy kézben? Hát lehetne egy kézben, az is egy logika, az is egy logika. De ha már, ha már kézben van, akkor logikailag jól van szérbontlás. Oké. Okay. Azért, azért nincsen egy kézben, mert, a, mert amivel... Amivel, én, amivel János foglalkozik, az alapvetően egy beruházás központú eh, politikai terület, és alapvetően a gyakorlati megvalósítással foglalkozik. Amivel én foglalkozom, az nem csak beruházás központú. Eh, tehát az, hogy egy, hogy egy térség, fogalmazunk, úgy, hogy munkaerő megtartásához mire van szükség, az nem csak beruházásokat jelent, hanem nagyon sok minden más tényezőt is, és ebből adódva nem csak építési, és nem csak beruházási szaradatokkal, hanem egyetemekkel kell való együttműködést jelkezve és ötödés. Én ezt értem, az abban segítsen, és aztán megyek tovább, rengeteg dologban, ami foglalkoztat, hogy... Ha én karácsony gergely lennék, akkor azt, érzékelne, azt kellene érzékelnem a jövőben, hogy másféleképpen viszonyulnak hozzám. Szándékosan nem azt kérdezem, hogy pozitívabban vagy negatívabban, de ez a fajta viszonyulás a fővároshoz érdemben másnak tűnik a kezelés módját, és valószínűleg valószínűleg a tartalmát illetően, mint ami eddig volt. Én ezt jól érzékelem, vagy valamit teljesen rosszul látok. Nem tudom, hogy őszintén egyet nem tudom megmondani, ez majd akkor kerül ki, amikor együtt kell működnünk, és nem csak rajtunk múlik, hanem a De én azt jól értem, hogy ebbe önnek is bele kell tanulnia, mert miközben maga a tevékenység ismerős konkrétumait tekintve egy csomó dologgal nincs tisztában, miközben Lángzsolt nyilvánvalóan a helyzetéből adódóan sokkal inkább? Persze, igen, igen. igen. Hát én Budapesti politikai különtést ráadásul számomra. Budapest ilyen értelemben uh, nem, hogy mondjam, nem értelmezhető, mert Budapest közigazgatási határától kettő milliméterre ugyan egy másik település kezdődik, de gyakorlatilag teljesen össze vannak nőve problémákkal. Tehát számomra Budapest az agglomerációval együtt értelmezendő. Még egy kérdés, eh, amit ezt tökéletesen értem, azt árulja el nekem, hogy az a fajta. Hogyan fogalmazak elegánsan, az a fajta légkör és atmoszféra, ami egyébként a fővárosi közgyűlésben rendszeresen tapasztalható volt Lángzsolt és Karácsony Gergely között, az evidens módon megváltozik-e abból adódóan, hogy egy új helyen más módon találkozik az ön államtitkára a fővárossal? Nem evidens módon változik meg, de megváltozhat. Ez Ván Zsoltán is, is mert nyilván rajtam is, meg, meg, meg, meg, nagyon sok minden máson hogyan alakul a, a, az elkövetkező időszak biztos. Jó, én arra gondolok, hogy adott esetben egy csapat edzőjeként lehetek úgy ellenséges mással, ahogy szövetségi kapitányként nem engedhetem meg magamnak, ha érthető a hasonlót. Értem. Nem tudom előre megmondani. Különjük. Helyes. Jó, köszönöm. Azt mondja meg, hogy felvetődött egy kérdés, és Gulyás Gergelyt elég jól ismerem ahhoz, hogy ez őt is foglalkoztattam, egy pillanatig elgondolkodott. Ugye az volt a kérdés, és egy nagyon jó kérdés volt, ami a kormányinfon elhangzott, hogy az, amit most külön hangsúlyoz a miniszterelnök, hogy az igazságügyminiszter vétójoggal rendelkezik, az mit jelent, minek a biztosítéka, milyen alkotmányos garancia, vajon eddig miért nem volt ilyen. Miután maga a terület öntől nem idegen, Uh, és önt is érinti, uh, mint mindenkit is érint. Uh, ennek a, az alkalmazása, illetőleg ennek a nevesítése uh, az ön interpretációjában, miközben nem ön az igazságügyminiszter, miről szól? Hát az az igazság, hogy 10 és 14 között is volt, nem volt nevesítve. A közigazgatás és igazságügyi miniszternek volt Tehát semmi Nyakú István után szabadon elnézést, hogy mindig élezem rajta a nyelvemet, semmi új novum. A tudom, hogy 14 és 22 között még volt. De létezett már ez? Ez már létezett korábban, ez már létezett. Én úgy tudom, hogy más, más párt összetételű kormányok idején is az igazság miniszternek. Informálisan volt egy. A közigazgatási egyeztetéseken is volt egy ilyen vétójog. Tehát nem csak magának a miniszternek, hanem a fogalmazom, hogy az igazsági minisztériumnak volt egy, egy vétójoga. Tehát egy közigazgatási egyeztetésen, ha az igazsági minisztérium jelezte, azt, hogy az alkotmányos aggályokat vett fel, akkor az megállította az ügyet. Aztán le lehetett, át lehetett ezzel lépni, de az fontos, hogy ilyenkor egy minisztérium a jelent, de, hogy kiakája, a Miniszter hogy a A két terület ugye a, a, a, ami önhöz tartozik e, ebben van-e bármilyen logika, hogy ugye önnek összesen nyolc államtitkár dolgozik? Össze kell számolnom, Ö, igen. Nem bocsánat. Ja, ne, államtitkár. Igen. Nem, nekem három államtitkárom van. A van öt, igen. Ja, oké, okay, rendben van, akkor rossz, igen. Kormánybiztos öt, és öt, öt, államtit három államtitkár. Igen. Az igen. ő egymáshoz való viszonyulásuk beleértve, hogy valaki kormánybiztos, illetőleg a többiek államtitkárok ezt elmagyarázza nekem? Igen. Provaulom egyszerűen, a három államtitkár, ha úgy teszik, ágazati szemléleten. Ugye Ágostházi Szabolcsról, Mayer Gáborról és Latorcai igen. Csabáról van szó. Igen. Ágostázi Szabolcs, az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Mayer Gábor, a területfejlesztésért felelős államtitkár. Latortai Csaba pedig a parlamenti államtitkár, miniszter helyettes. Ő az, aki engem teljes jogkörben helyettesíthet. Oké, okay, helyett akkor csak végigfutok. Igen, Navras és Tibor területfejlesztési kormánybiztosai, Szabó Tünde, Cunyiné, Bertala, Judit, Lang Zsolt, Móring, József és Bányai Gábor. Helyezzük akkor most őket egy struktúrába. Ők egy-egy területnek, egy-egy régiónak a kormánybiztosai, fejlesztési kormánybiztosai, ez vonatkozik az EU forrásokra is, és a klasszikus területfejlesztésre is, ők születileg különülnek el egymástól. Tehát, mint Ágostádi Szabolcs és Maierdor között szakpolitikai terület a különbség, addig a kormánybiztosoknál az a különböző régió jelentik a különbséget. Bertala Lajudit az Észak-Dunán túlér, én voltam felelős annak idején, Moringyózsef él, a Délzunán túlért, Lángzsol, ugye Budapest és Pesvegyet, tehát a központi régió, a Dél-Alföldért, vagy az Alföldért Bányai Gábor, és észak magyarország érted is Kavót uh, És az egyes államtitkárok és a kormánybiztosok viszonya az hogyan van? Hát a kormánybiztosok együtt működnek, aláfölérendeltség tekintetében? Igen. Vagy a... Tehát olyan nincs, hogy az egyik őjükhöz az egyik tartozik, hanem valójában Nem. mindegyik Mindegy. tartozik mindegyik államtitkárhoz? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, Hát valójában a miniszternak, aki igen irányít, de az államtitkároknak és a kormánybiztosoknak együtt kell működni. A kormánybiztosok a, kormány a terület-specifikus tudást hozzák, az államtitkárok pedig az ágazatspecifikustodást, hogyha szabad úgy fogalmazni. Ez, ez a minisztérium jellegéből, a munka jellegéből miből fakad? Ez a munka jellegéből abból adódik, hogy mi arra vagyunk hivatottak, hogy a területi szemléletet ismét vezessük be a, a, a magyar politikai döntéshozatalba. Ebből adódóan magában a, a munkaszervezetben is megjelenik, a kormánybiztosok ilyen értelemben inkább azt mondanám, nem annyira a Budapesten kell, hogy dolgozzanak, értelemszerűen igen, igen, hiszen az ő működésbe az, de a többieknek ott kell lenniük a régióban, az ottani egyeztetéseket, fórumokat, koordinációt kell végezni, tehát őnek itt kell tartani a kapcsolatot az ottani gazdasági szereplőkkel, politikai szereplőkkel, a régió fejlesztési terveit segíteni kell megkapni. Koordinálni Itt valami új születik, vás. ilyen korábban nem volt? Ez nem olyan, Igen, mint a Bétó ilyen, jog. Így. Nem, ez új, ez valóban Ezt nem. ön találta ki, vagy a miniszterelnök, vagy a miniszterelnöknek valamilyen ö, csapata? Hát ilyenek van egy előképe, az előző kormány idején Palkovics László ö, vezette be, vagy ő találta ki ezt a regionális kormánybiztosi rendszert, és egy jó másfél évet, ugye én magam is részabdunántúl, kormánybiztosabb voltam, ami, ami egy nagyon jó, jól működő rendszer volt, és akkor kezdtük az előkészítést. Ha minden igaz, akkor ez most egy még erősebb pozícióvá vált. Tehát nem én találtam ki, én folytatom, és hát bízom abban, hogy sikerül erős közműködni. Mennyi idő, amíg ön ezt megtanulja, illetve hát nem is megtanulja, ennek az artszpoétikáját, ennek a szervezeti és működési szabályzatát meg kell alkotni? Ráadásul ugye abban egy időben kell megalkotni, hogy közben csinálják. Hát az SMS gyorsan, de a szervezetés működési szabályzatot ezt most meg kell egy-másfél egy, hónap alatt alkotni. Ez már dolgoznak egyébként. Ugye, ezek a, ami most megjelent feladat sor, az azért egy, most már kidesz tovább, mi van most május vége, hát egy jó két-három hetes egyeztetésnek az eredménye. Tehát ez, és ezzel párhuzamosan zajlik a tervezetés és működési szabályok uh, kialakítása is. És, és ezzel, ugye, ami pedig az, az igazán lényeges, a tényleges működés, az tulajdonképpen most kezdődik majd el. De azon e, alapszik, amit a Palakóv is lefektetett? Akkor már vissza sokáll. Igen. A, azon alapszik, de arra, hogy ez egy olyan értelemben nem intézményesített uh, feladatrendszer, mint mondjuk egy, egy megyei közgyűlés, vagy egy kormányhivatal. Ebből adódóan nagyon-nagyon sok számít azon, hogy a kormánybiztosok hogyan kapcsolat tudnak kialakítani, hogyan élnek ezeket. Jó, de visszatérve Lános mert számomra az a, a nincs legevidensebb, az evidens. Neki a viszonyulása nem lehet abúvó eleve olyan, mint ahogy a Fidesz frakcióé volt, hiszen... E Ön e, a fővárosra nem feltétlen ideológiai vagy politikai szempontból néz, mint hogy egyébként a Zsolt erre képes volt? Hát, ezt, ezt azért nem tudom megmondani, mert, mert azt, hogy valaki hogyan viselkedik a másikkal, ez nagyon működik a másikkal is. Tehát, hogy hogyan alakult ez a és hogy itt kell változnia, vagy parácsony Gergének kell változni. Igen, ig, ig, ig, igen, a saját szempontjából igaza van. Azért lesz, mibe beletanulnia? Nekem? Igen. Nem lesz a, a jó, mondjuk, Beleértve, hogy nem csak beletanulnia, hanem adott esetben bizonyos dolgokat erősebben a bizonyos dolgokat pedig elvékonyítania abból adódóan, mm. hogy ön egy eredményes miniszter legyen. Ha ön jól végzi a munkáját, ez egy nagyon rossz kérdés, de nem tudom jobban föltenni, az miből fog látszani ezen a területen? Abból fog látszani, hogy 2026-ra, mire ez ennek a kormánynak a mandátuma véget ér, az országos fejlesztés politikában a területi szempontok értelemszerűen lesznek, és következők lesznek. Magyarul, hogy ön tud, tudhatna egy olyat tenni, mint amivel kapcsolatban ön permanensen emlegetik, mint a magyar közigazgatás megalkotóját, e tekintetben is, ha jól dolgozik, valami olyasmit alkothat meg, ami korábban ebben a formában nem létezett. É, talán igen. igen. Azért létezett korábban, annyira nem vagyok szerint. Oké, okay, rendben van, de nem, azt mondtam, ebben a formában. Ebben a formában, igen. Jó, azt kérdezem igen. öntől, a politológustól és történelemtanártól, hogy valójában most Európa attól szenved az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy sokkal egyszerűbb lenne egy harmadik világháború, de abban mindenki meghalna. Ennek következtében egy olyan szankciós politikát alkotnak, amely hát leginkább egy ilyen passzív háborúra emlékeztet, bár ami a, a fegyverkezést illeti abban annyira nem passzív, ugyanakkor mégse avatkoznak effektíve be két ország konfliktusába. Hozzátéve, hogyha egyébként én ezt jól látom, akkor valaha is volt ilyen törekvés, vagy ilyen próbálkozás a világtörténelem folyamán. Van egy ilyen része ennek a dolognak, igen, igen. Igen, biztos. A sokkal korlátozottabbak a megoldási lehetőségek egy ilyen konfliktusnál, most a mostani fegyverkezési adottságoknál, ez biztosítva. Ugy ugyanakkor számomra ebben, ebben ez is benne van. Valószínűleg egy, egy újabb világháborúval ez gyorsabb véget nyerni, mert ez így akárhogy is lenne. Ez egy harmadik olyan, világháborúnak olyan... elnézést a kérdésén lenne nyertes -e? Hát igen, azokat, hogy olyan áldozatokkal járna, amit, amit azt sem tudom, hogy nem valaki megnyerne. Nem tudom, én ehhez nem értek. Nem tudom, nem. azt sem tudom megmondani, hogy az elvárható-e, hogy hagyományos eszközökkel vívjanak most még sokáig háborút. Ugye időnként felrepen, az oroszok készülnek a nukleáris fegyverek bevetésére, hogy ez reális fenyegetése, vagy pedig ez annyira a realitáson túl van. Én ehhez nem értek, én csak az optimizmusom szól, hogy, hogy ilyen nem lesz de nem tudom megmondani. Nem tudom eltagadni, apám egy rövid ideig, vagy nem is annyira rövid ideig, a Kutvölgyi kórházban dolgozott a pártállam idején, és hát ott múgyjában állt különböző miniszterekkel kapcsolatba kerülni, és akkor ott egy minisztert, aki nem szeretni, hogy beazonosítható legyen, kihívták apámat, pedig hát apám nem ide volt, hanem belgyógyász, de lehet, hogy csak hallott a történetről. Nem őre vonatkozik, és nem példabeszéd, hanem csak arról szól, hogy valaki elveszítheti-e úgy a kontrollját, ami beláthatatlan következményekkel jár. Konkrétan a történet arról szólt, hogy egy miniszter itt nem részletezett utcában, itt nem részletezett tárcával behívta a munkatársait értekezletre, akik teljesen megdöbbentek, mert a hektikus viselkedéséről eddig is Ismerték a minisztert, de a miniszter ezúttal beinvitálta őket vagy invitálta a szobában, ahol egyébként párnák voltak. A párnákra azt mondta a miniszter, hogy ide most mindenki foglaljon helyet örökülésben, ez már önmagában némileg megdöbbentette a miniszteri alkalmazottakat. Majd jó példával előjárva a miniszter azt mondta, hogy és most mindenki tegye maga elé a szolgálati fegyverét, és akkor ő kirakta a sajátját, és akkor valaki jósont és szólt a titkárnőnek, hogy itt most orvosi segítségre szükség van. Ilyen orvosi segítségre vala. Egyébként az önvéleménye szerint szükség lehet-e a tekintetben, hogy valaki elborul, és a határára kerül a világ a Harmadik világháborúnak? Hú. Nem tudom, meg ugyanolyan emberek csinálják a világpolitikát, mint, mint, mint, mint, mint mi, meg mi De ön látja aki saját titkár... magát, hogy ön az, aki kiosan és szól a hogy valamit csinálni kéne? <laughs> Jó történet, lássa be! Nagyon jó, nagyon jó, igen, nem tudom. Nem Tehát, tudom még, a párnáknál, a, még a párnáknál ott csak csodálkoztak, de kirakta igen. ő a szolgálati fegyveret, és arra, arra biztatta a többieket, hogy a többiek is kövessék őt, akkor azért... Igen, igen, nem tudom, hogy viselkednék ilyen, Én nekem a hadsereg volt ebből a szempontból nagy tanuló pénz, hogy olyan emberek, akik, akik egyébként, hogy mondjam, hétköznapi körülmények között teljesen normálisan viselkedem, teljesen ki tudnak fordulni magukból válsághelyzetben, és aztán már utána később is láttam sok ilyet, ezért nem tudom megmondani. Oké, okay, de... rendben van, akkor felteszek egy a kérdést, amire úgyse fog tudni kellő hozban válaszolni, de ugye visszatérve az előző témakörre, az a szankciós politika, amit ma Európa alkalmaz, amit Amerika alkalmaz, amit a világ egy része alkalmaz, lehet-e sikeres? És akkor visszatérnek hogy mit nevezünk sikernek. Igen, azt akarom hogy önmagában biztos nem, de, de része lehet egy, egy sikernek, egy későbbi sikernek. Oké, okay, és kaphat-e sérvetettől Európa? Igen. igen. Igen, ez látszik is. És az a probléma, hogy Európának az elmúlt, elmúlt 170 éve az gyakorlatilag az önnek szól a Tehát az a két világháború amit, amit nem tudott már kiheverni, és nem is, nem is hiszem, hogy ki fog tudni heverni, aminek következtében az európai országok fokozatosan süllyednek regionális hatalmakká, világhatalomból. Az most egy más dimenzióban, most gazdasági... Nem van, most gyakorlatilag, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy az orosz-ukrán háború kvázi olyan, mint egy lakmuszpapír Európára nézve? Az orosz háború most a gazdasági... A leülő nem, de én, hát én, én úgy értem, hogy papír, hogy valamit kimutat Európa kapcsán, amihez egyébként nem kellett volna egy háború, és a háborúhoz való ilyenfajta viszonyulás. Igen. Igen. A sérvet kap Európa, az nem eredményezheti Oroszország győzelmét? A sérv méretétől függően. Ezt nem tudom megmondani, mert az, az annyira ellentétes és ellenmondásos információk vannak az orosz. A szankciók orosz gazdasága gyakorolt hatásáról, hogy, hogy én Oké, okay. okay, de... akkor, akkor e, ezt a szó, e, szóképzavar tökéletesre e, fazonírozva, ha Európa sérvet kap, az azt jelenti, hogy Európa kap sérvet, vagy Európa különböző részei különböző módon kapnak sérvet, és akkor, amikor a miniszterelnök küzdelmét látjuk, és most szándékosan nem minősítettem, akkor ő épp azért küzd, hogy Magyarország ne kapjon nagyobb sérvet annál, mint amit a hétköznapjaiban el tudna viselni. Igen, ez, ez így van. Szerintem ez maximálisan így van. Nem, Európát nem egyformán érintik ezek a szankciók, nyilvánvalóan egy Portugáliát sokkal kevésbé éri, mint egy Magyarországot. A miniszterelnök szerintem most azért is, hogy hogy hát még ha jobban is megvisel minket, mint a portugálokat, de, de a sérvből ne ezt igényfalt is legyen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha nem félrejthető, hajrá! Köszönöm szépen, kellemesség. Önnek is. Köszönöm, köszönöm. Eset. Viszont hallásra, Navracsis Tibort hallottak. Jó reggelt. Annyi mindenről beszélgethetnénk jó reggelt, csak egy furcsa hanggal kapcsolottál be az adásba, hogy... A legegyszerűbb az, hogyha azt mondom, még mielőtt bármiben is belekezdek, hogy mi az, amit te mindenféleképpen megosztanál, ahogy azt a fialáéknál mondták, annak idején a népséggel és katonassággal, a zuglót, a fővárost, Horváth Csabát illeti az elmúlt hétről, hiszen kerek egy hete beszélgettünk utoljára. Figyelek, nem azért kérdezemes, mert nekem ne lennének ötleteim, de még mielőtt elmegy az egész valamilyen irányba, legyél te a kezdeményező. Egy nap éppen testület éles tartozunk, és egyébként fontos kérdésről volt szó, de talán a legfontosabb az, hogy minden nehézség ellenére mennek előre az ügyek, zuglóba is. Most a legfontosabb tennivalónk egyébként az zöld felatti karbantartás, mert az eső, meg a nap az nem a barátja a parfántartottnak, úgyhogy erőt megfeszitve kell dolgozniuk. különösen úgy, hogy rövidesen gyereknap, és a gyereknapi műsorok a zörz érik a mellett nagyon komoly feladatokat is adnak nekünk mint a szervezőknek. Ezek, ez mondjuk talán a legfontosabb, és... erről két ez... mondatot. A zöld felületekkel rossz a kérdés, nem tudom jobban feltenni, mi a probléma, tehát most miről beszéltél? Hát nő a fű, le kell vágni, és oda kell érni mindenhova, és ez mintegy egyszerre másfél millió négyzetméteren, tehát ez egy komoly logisztikai feladat, és nyilván annyi ember meg nincs, hogy egy időben ott legyenek mindenhol. Mennyi ember és hát menny Nagyjából egy olyan 40 ember dolgozik, 40-60 ember folyamatosan változik, és a hozzávaló gép ezt nem tudom megmondani fejből, hány főnyéről, meg hány kasza, de minden ember kezébe van szerszám, tehát a munka az folyik, és hát azért ennél egy picit fontosabb, bár ide tartozik, hogy a héten megalakult a kormány, és nem akarok elvezni az országos politikába, csak van? hogy a legutóbbi alkalommal is beszéltünk arról, hogy az új kormányjal lesz dolga az önkormányzatnak. Mm. Tehát számos olyan probléma van, amivel például a héten szembe kellett néznünk, hogy ami korábban közétkeztetésben 1,4 milliárdba került, az most jó eséllyel 2 milliárd forintba fog kerülni. És a kettő közötti különbözetre, hát egyelőre még finoman szóval is nagy a vakarózás, mert ezek nem kis tételek. Meg a rezsi emelkedés az bennünket is komolyan érint, mert hogy nekünk nincs csökkentés, tehát az önkormányzatokat nem illeti meg. Tehát nekünk az intézményeinkben ugyanúgy drágul minden, mint ahogy egyébként bármely vállalatnál drágul. Tehát ránk nem vonatkoznak a lakossági csökkentő szabályok, tehát feladat van bőven és hát ezek, ezek kötötték le az energiát. Ha úgy tekintjük, akkor nem volt túl izgalmas a hét, de nem, hát minden a, a hét, hét az izgalmas. Minden hét izgalmas, csak meg kell találni a megfelelő pillanatokat, vagy kell tudni az embernek jó, jó szeme, jó füle legyen a tapintása. Wintermantel Zsolt és a jó példával szoktak előjárni, ez most nem kritika, tudom neked ajánlani a Kejfej Jancsi más pillanatait is, minden alkalommal Navras és Tiborra beszélgetek előtted, ha egy kicsit elhúzódik az idő, mint ahogy a beled folytatott beszélgetés, és aztán tovább húzódik, azért van, mert az embernek nem elég az az idő, ami rendelkezésre áll, és ez most annyiban más Navras és Tibor esetében, hogy ugye a terület fejlesztést illetően van egy megosztás, Lázár János és és Tibor között, és Budapest egyébként egy kormánybiztos illetően, amiben van pikantéria, és amit némileg értett Navris és Tibor, és némileg nem, de ez teljesen érthető, legalábbis az én felfogásomban érthető, egy új kormánybiztos kapott, korábban nem létezett ez a terület, illetve másféleképpen létezett Palkovics Lászlónál, nem tudom, tudod-e, -e, hogy ki a kormánybiztos? Nem. Tényleg nem tudod? és Balázs? Nem. nem, akkor nem. Ő, ő a gulyásnak az államtitkára. Igen, nem tudom ki akkor meg is. Na hát akkor... Lánk Zsolt. Ja, eh, hallottam, hogy esetleg ez várható, de még a kinevezését nem láttam és én ugye arról kérdeztem Navrasis Tibort, ami egyébként az én beszélgetéseimből és azokból, amelyeket én folytatok Budapest kapcsán, evides, de ez nem kell, hogy evides legyen Navrasis Tibor számára, hogy vajon mindaz, ami a fővárosi közgyűlésben lángzsolt és a fővárosi közgyűlés többi része között volt, az automatikusan megszűnik-e, vagy hogyan módosul, mint ennek a területnek, ugye öt kormánybiztos van, egyik kormánybiztosa, Amire azért nem tudott részleteit illetően jól válaszolni Navras és Tibor, hiszen nem volt tájékozott arról, ami egyébként Lánc Zsolt ezirányú tevékenységének, a hangulati eleme volt, hiszen egyébként nyilvánvalóan tudta, hogy mivel foglalkozik, egyébként nem lett volna a kormánybiztos. Ugye a kérdés nagyon bonyolultan van körbejárva, hogy az ember ne sértsen érzékenységeket. A kérdés az, hogy vajon te Láng Zsoltra a fővárosi közgyűlésben való együttműködésetek vagy együtt nem működésetek kapcsán tudsz-e úgy nézni, mint aki ebben az új pozícióban tud -e olyan beszélgető és olyan tárgyaló partner lenni, amilyen nem biztos, hogy volt a fővárosi közgyűlésben, és csak reménykedem, hogy értelmesen fejeztem ki magam. Mert szökéletesen értelmesen, mondjuk Lánk Zsolt nekem az elmúlt 20 politikai pályám, eh, hol összefordult, szétvált. Nem neheze, ugye egy és ugyanazon önkormányzatnak voltatok eh, első számú vezetői? E, igen, és ráadásul egy, egy időben, tehát az én első ciklusomban 2002 és 2006 között volt a Fidesz eh, frakcióvezetője, tehát napi szintű. Eh, Hát, ha részben, részben ütközés, részben egyébként együttműködés ellemezte a munkánkat. Az egy, azt gondolom, hogy jól működő, jól működő időszak volt. Aztán valóban ő lett a kellett vezetője 13 évig, de a közülésben egy idő után már találkoztunk. Hol ütköztünk, hol nem ütköztünk, de azért azt gondolom, hogy mindenki, ha kap egy normális pozíciót, akkor annak a pozíciónak és az ahhoz tartozó esküjének igyekszik megfelelni, és nem pedig az indulatai vezérlik. Nyilván intelligens embereknél így van, és azért Láng ebből a szempontból mi intelligensnek tartom. Igen, hát akkor ezzel a novummal tudtam számodra ne. szolgálni. Említetted, és szeretném múltkor beszéltünk is erről, csak akkor mondtam, hogy várjuk meg ezt a hetet. Gyereknap lesz. Meséljél az uglói Gyereknap programjairól. Vasárnap 10 órától 16.30-ig várjuk a gyerekeket és a szüleiket az őrsadértézikkel mellett, koncertekkel, gyerekprogramokkal, abszestéssel és ezer más programmal. Nem tudom felsorolni olyan hosszú a lista. Érdemes már 10 órakor kilátogatni, az egész nap róluk fog szólni, minden létező igyekezőtünk előket fogjuk szolgálni az ő szórakozásukat. Lesz-e más helyszín is? Nem, ez, ez a mostani. Múlt héten volt a Magyaródi után egy gyereknapi nagy most pedig az őshezértérem ez a másik nagy rendezvény. Bízom benne, hogy a gyerekek elégedettek lesznek. Um, szerintem szerencsésen fogalmazott Orbán Viktor, amikor kegyeleti okokkal említgetett Karácsony Gergely kapcsán, meg kegyeleti módon halottakról szoktak beszélni, és arról, hogy valaki nem ment el egy meghívóval, eh, arról kegyeleti módon szerintem nem lehet beszélni, de vajon te meg voltál-e hívva a Néprajzi Múzeumnak a miniszterelnökség által a szervezett átadójára? Köszönöm a kérdést, nem voltam meghívva, mint ahogy egyébként a zeneháza megnyitójára sem voltam meghívva. Tudom, ezt tudom. Ezt meghív... Ami továbbra is érdekes, abból a szempontból, hogy Zuglő önkormányzata az egyik tulajdonosa a városlégetnek, tehát a városliget az uglói polgároktól, tehát a, nem csak, hogy a területünkön van, a városliget, hanem a tulajdonunkban is részben. Ennek ellenére nem kaptunk meghívót, de nyilván ezen nem akadok fönn, azóta már jártam bent az objektumban. Ugye Terep a kormányinfon, amikor hallgatok, akkor azért hallgatom, meg gondolkodom, hogy szóba került a Liget Project, és annyi konkrétum elhangzott, hogy 22-23-ban jelentős beruházásra nem kerül sor, vagy legalábbis Gulyás Gergely szavaiból ez derült ki. A színházról nem tettem említést, a Nemzeti Galériáról igen, de az 24-re tevődött át, mint lehetőség, Akarsz-e bármit a Liget Project jelegi állásáról mondani? Továbbra is azt gondolom, hogy a Liget Project csak úgy folytatódhat, hogyha a budapestiekkel és nyilván a budapestieket képviselő önkormányzatokkal van, legalább valamilyen párbeszéd, mert ami eddig történt a Városligetben, az ha a jött volna létre, akkor azt is lehetne mondani rá, hogy ez így van, bár nem azok, nem optimális helyen, mert a Rákos rendezőn vagy a nyugati jobb fejelet volna, de, de azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az eredmény az nem olyan rossz. De ha azt nézzük, hogy honnan indulunk, például a Néprajzi Múzeum helyére egy 300 méter hosszú és összességében 30 méter magas épület, több szakaszból álló épület volt betervezve, tehát ahhoz bizonyos konfliktusok kellettek, hogy a kormány átalakítsa az eredeti elképzeléseit, és egy emészhető, egyébként egy... Távolról egy szét, nagy györdeszta, györdeszta pályára hasonló épület jöjjön létre, és most nem, nem ironizálni akarok, mert egyébként nekem személy szerint tetszik, és tudom, hogy ezzel. Magyarul, eh, arról beszélsz. az Annyi... ellenérzését is. Magyarul azt, azt mondod, de nem fogok olyasmit mondani, amit egyértelműen vissza kell, hogy utasíts, hogy önmagában az érdemi változást eredményezne, ha egy párbeszéd kezdődne valamiről, amiben lehet, hogy nem értenek egyet, de egyáltalán már létrejönne az a fórum, ahol meghallgatják egymás részleteket illetően. Így van, és akár kötnek kompromisszumot. Így, például így... addig tárgyalunk bizonyos tervekről, amíg el nem jutunk oda, akár a helyszín vonatkozásába, akár a belül, akár más helyszín vonatkozásába, vagy akár az épület méretét tekintve, addig tárgyalunk, ameddig eljutunk egy olyan konszenzus közeli állapothoz, amire mindenki úgy tekint, mint egy fájdalmas kompromisszum, mert ugye azt mondják, hogy az a jó kompromisszum, ami mind a két félnek fáj, és én azt szeretném, hogyha mind a két fél törekedne arra, hogy valamilyen megértéssel viszonyuljon, a másik elképzelése iránt, vagy a másik aggodalma iránt, és ez így jönne létre. Ha ez így jön létre, akkor százszerzelékos lesz az egység. Ha nem így jön létre, akkor marad egy keserű szájz, a budapestiekben is, az önkormányzatokban is, és ez meg akkor is így van, hogyha az eredmény, az, ha vitatható is, vagy nem vitatható, de megszületik. Én azt gondolom, hogy ami nem bűnben fogan, az jobb eséllyel lesz a nemzetbiztelsége, legalábbis rövid távon már, mint hogyha ha erőszakkal jön létre, és az erőszak nagyon nehezen tud szépséget teremteni. Még akkor is, hogyha egyébként esztétikailag szépnek szekíthető. Tökéletesen valami. érthető, csak tényleg ajánlani tudom neked, hogy ami a Budapest politikát illeti, arról nagy vonalakban tudott ma csak és Tibor beszélni az én kérdéseim hallatán. abban nyilvánvalóan olyan részletek, mint például az étkezési hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati pénztek pútlása nem szerepel, csak azt mondom neked, hogy ezek a Imáron Navras és Tibor pozíciójából adódóan érinthetik azt a területet is, vagy alapvetően azt érintik, ahol egyébként te dolgozol. Igen, és bízom benne, hogy a felekben, miután tényleg komoly bajban van az ország, és itt, amikor az országról beszélek, az emberekről beszélek. Tehát az önkormányzatok, ami, amelyek tulajdonképpen az állam, meghosszabbított karjai, mert mi vagyunk ott napi szinten az állampolgárok mellett, tehát rajtunk keresztül ér kell érkezni a segítségnek, Közvetlen az állam nem tud olyan e, sűrűszövési, szociális hálót fenntartani, hogy az minden nap odaérjen az állampolgárokhoz, tehát mi e, szükségesek vagyunk az ellátásokhoz. Ezt a kormánynak e, hát legalábbis valamilyen szinten respektálnia kell, hogy ebben az időszakban másképp kell viszonyulni az önkormányzatokhoz, mint általában. Tehát, ha ma holnap megszüntetnék az önkormányzatokat, ez persze nincs napi rendben, és nem is hiszem, hogy ez valaha bekövetkezik, ez azzal járna, hogy nagyon sok uh, szociális ellátás az uh, kiesne, és az emberek komoly bajba kerülnek, adott esetben nem tudnának élelmiszer sem venni, vagy nem tudnák kifizetni a rezélyüket. Mert az önkormányzati támogatások, például a gyógyszertámogatások, teszik lehetővé, hogy egyáltalán egyik napról a másikra uh, kijöjjenek. Tehát ebben az értelemben nekünk most össze kéne fogni, állam, önkormányzat és az emberek. És itt van ez a bizonyos nagy rezsiadó is, amit bejelentetteknek a kormány és a védelmi alapba bekerül 800 milliárd forint, ami elsőre jól hangzik, de azért én aggódom, hogy az állampolgárok ezt hogyan fogják megfizetni a telefonszámlájukon keresztül és a különböző, a különböző példa banki szolgáltatásokon keresztül. Mert elsőre jól hangzik, hogy fizessenek a, a bankok, de ha ezt átháríthatják, és mert pedig tudjuk, hogy a korábbi bankadónál is áthárították ezeket a tételeket, akkor azért nagyon nem vagyok boldog, mert pont azoktól az emberektől fogják ezt elvanni direkt és indirekt módon, akik érdekében elvileg ezek a védelmi alapok létrejönnek. Ugye, amiről beszélsz, az könnyen lehetséges, nem tudom, hiszen nem kérdeztem meg, és számomra nem világos, könnyen lehetséges, hogy se nem Navracis Tiborhoz, se nem Lázár Jánoshoz nem tartoznak, hanem majd Varga Mihályhoz fognak tartozni, mint ahogy egy részük eddig is hozzátartozott talán, csak reménykedem, hogy én ezt jól tudom. Így aztán ebbe a viszonylag hosszú felvezetőbe szeretném bevonni azt a nem kicsit meglepő interjút, amelyet Szalai Anna írt, és amely egy egészen káprázatos interjú volt, a néprajzi múzeum kapcsán tegnap kritikát fogalmaztam meg a népszavával megjelent írása kapcsán a Paraglászlóval készült interjúja, viszont egy remek mű kétségtelen, hogy kellett hozzá egy olyan alany is, mint amilyen Paraglászló. ebben most nem vesznék el, bár érdemes lenne elveszni, hogy ami az iparűzési adó jövőjét illeti és amit ő támogat hogy ebben egyébként fölkértékebb vagy sem, ez egy jelentős kérdés, de néha vannak olyan hírnökök, akik valójában nem is hírnökök, hanem valójában valami testület kihelyezett tagozatai. Tehát az a kérdés, hogy ennek az információ eljutott-e hozzá, hogy az egész folyjon be a kormányhoz, az államhoz, és majd az állam fogja szétosztani. Tehát vannak olyan tisztázatlan kérdések, amelyek eh, eh, fogalmam sincs, hogy a te egyébként megviselt vagy kevésbé megviselt idegrendszeredet mennyire borzolják tovább. Tartok tőle, hogyha ez arról szól, hogy az iparűzési adó egy az egybe folyjon be az államhoz, és majd az állam eldönti, hogy mire ad vissza az önkormányzatoknak. Egyébként a dedikáltan önkormányzati adóból az egy nagyon komoly problémát vet fel, mint ahogy például az is komoly problémát okozott, hogy a kormány az önkormányzatok saját bevételéből az iparűzési adóból nagyvonaluskodik jótékonykodik olyan vállatok felé is, amelyeknek erre nem feltétlenül van szüksége. Ha ez a tendencia folytatódik, már most is komoly problémát okoz, de ha ezt folytatódik, akkor rendkívül súlyos ellátási nehézségek jöhetnek. Például a főváros az iparüzési adóból a törvény is fogva, az iperűzési adóba kell finanszírozza a közösségi közlekedés működtetését. Tehát a BKV járatai abból működnek, hogy az iperűzési adót befizetik a cégek, a főváros pedig ebből finanszírozza a működését. Na most, hogyha nem egy bonyolult összefüggés, hogyha ezt a pénzt elvonják az önkormányzattól, akkor nem fogja tudni finanszírozni a közösségi közlekedést, ennek a következményeit pedig hát minden itt közlekedő fogja megszívni, mert hogy nem lesz ami működjön. Tehát, hogy ez önmagába mint ötlet, ezt már Paraglász évekkel ezelőtt elkezdte forgalmazni, e, technikailag sem érthető, hogy jó-jó, akkor befolyik valami máshova, de hogyan lesz megoldva, hogyan jut annyi pénz az önkormányzatoknak formálisan és e, ténylegesen, amennyi szükséges a működésükhöz. Már most is, e, ha csak a főváros nézem, nagyjából 60 milliárd forint hiányzik a kasszából évente, ami például elmaradó fejlesztésekbe, elmaradó korszerű e, járművásárlásokba jobban fenntartott úthálózatban, hídrendszerben testesedik meg. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi lehet ennek a következménye, ennek például egy romló közellátási színvonal lehet a következménye, és ez meg nyilván nem cél, mert sokszor elmondjuk, hogy Budapesten termelődik a GDP közel 40 százaléka, ezt nem szabad veszélyeztetni azzal, hogy az emberek nem juthatnak el mondjuk a munkájukba. Uh, május 18-án egy hosszú interjú jelent meg veled a Mandineren, amelynek a címe akkor is geniális volt, de közben plusz tartalmat nyert. Horváth Csaba, nem nagyon tudnék érvelni a hatpárti együttműködés mellett, de ellenesem. Uh, milyen ennek a mondatnak az akustikája a tegnap előtti elmaradt fővárosi közgyűlés alatt közepette, mellett, fölött egyáltalán? Igen, hát ha, ha ezt szerint is értékelnem kell, akkor van némi áthallás. Nem kicsi. Ugyanakkor azért, ugyanakkor azért a mondatot, ha folytattam volna, és nem véletlenül szántam uh, provokatívnak az interjúba, uh, azért úgy folytattam volna, hogy továbbra is az együttműködésbe hiszek, de nem az együttműködés látszatában, hanem a mély tartalmi és uh, elvi együttműködésben és gyakorlati együttműködésben. Ami a kritikája a hatpárti együttműködésnek a 22-es országgyűlési választásokra, hogy tartalmában, formájában mondjuk, hogy fogalmazunk úgy, hogy nyomelemekben tartalmazott valódi összefogás, viszont, viszont mélységében nagyon sok konfliktus volt, amely konfliktusokról zeng a sajtó az elmúlt hetekben. Szépen lassan jönnek ki azok a belső információk, persze, szintén nem értem, hogy mi szükség van erre, tehát ez az ellenzéket még rosszabb színbe tünteti fel, és talán még nem is jog nélkül merülnek fel azok a gondolatok, mondatok, hogy hát így ebben a formában erre az ellenzékre elég komoly kockázat lett volna rábízni az ország vezetőjét. nagyon rosszul, amit én nagyon rosszul hallok, rosszul esik ennek a hallása, de az az igazság, hogy azért ez is tartalmaz nyomelemekbe igazságot, ez a megállapítás. Szóval én nagyon örülnék, hogyha. És akkor most egy picit e, farcosabb leszek, hogyha Piti Elner, e, politikai nézetkülönbségek miatt nem kockáztatnánk az ellenzékről egyébként is megtépázott képet azzal, hogy e, bizonyos személyosztaszkodások miatt képesek vagyunk Budapest ügyeit hátráltatni. Ez szerintem nem jó, és e, ha ezt így folytatjuk, ez e, akár súlyos következményekkel is járhat a, a pártok részére. Mert ez a konfliktus például semmilyen mértékben nem kötődött a fővárosi közgyűléshez, mégis a konfliktus, amiatt a budapestiek általányszervedhettek. Igen. Hát az a kérdés, hogy akarsz -e bíró lenni a tekintetben, hogy kinek van igaza? Nem. Nem, és amennyit én tudok erről az ügyről, azért az igazság egy kicsit mindenhol oda át van. Tehát mindenkinek vannak részirasságai, de véleményem szerint olyan irassága senkinek nincs, hogy ezért jóval lett volna tegnap, ezt a, vagy tegnap előtt ezt az ülést megakasztani. Nem volt olyan súlyú ez a konfliktus, és nem akarom megnevezni, de az egyik párt volt az, aki azt mondta, hogy már pedig ő ilyen körülmények között nem hajlandó dolgozni a közdülésbe, amely közdülésnek mondom semmi, de semmi köze nem volt a politikai konfliktus tárgyához. Érti ezt a, a közvélemény, miközben ten a Fintermontel Zsolttal, Hajnal Miklóssal, kisambrussal beszélgettem, és Baranyi Krisztinával beszélgettem erről. Hát én kellő hangsúlyt fektettem rá, ezzel együtt nem biztos értette a nép, vagy érdeklődött iránta, nyilvánvalóan ez az én hibám, de az a kérdés, hogy szerinted ezt értik-e, vagy jobb is, ha nem értik? Szerintem nem értik, és őszintén szóval, hogyha ismernék a konfliktus tárgyat mélységébe, akkor pedig felállna a hajuk elég erőteljesen. Tehát talán jobb is, hogyha ezt a nyilvánosság nem beszézik jobban, mert nem biztos, hogy jobb véleménye lenne az ellenzéktől. Ugye, és én pedig de... szeretném, hogyha ez az ellenzék, és visszatérve az eredeti indító gondolathoz, hogyha ez az ellenzék be tudná bizonyítani a következő évekbe, hogy többre is képes, mint a 2022-es minőségű együttműködés, összefogás, tehát tartalmában kellene egy jó minőségűt. És sajnos a választás, a választás alkalmával látszott, hogy recsegett és volt, és kiszólások voltak, és beszólások voltak. Ez a kampányt végig jellemezte, ami nyilván nem erősítette ezt a képet, azt a képet, hogy ez az, az ellenzék tényleg egy organikus szervezetként hogyan fogja jól kormányozni Igen, az osztágot, ugye, ugye, ezt be kell bizonyítanom. Ugye te egyfolytában hangoztattad, hogy te uh, MSZP politikusként nem pártpolitikus vagy, de mint frakcióvezető lehet olyan szereped a fővárosban, amely óhatatlanul olyan cselekedetekre késztet, amely egy ilyen szituációban azért annál aktívabb politikust varázsol belőled, mint amiről te egyébként szoktál beszélni. Van-e erre egyébként benned indítatás, vagy te ezt inkább figyeled, mint beleavatkozol? Belejött, vagy nincs is mibe beleavatkozni, én ezt rosszul látom. Nem látod rosszul, de nyilván ezt a konfliktust mivel ez nem egy fővárosi, tehát fővárosi ügyekben én ö, intenzíven jelen vagyok, azért választotta a közösségem frakcióvezetővé, De a fővároson kívüli pártügyekbe nem tudok és nem is akarok. Jó, de beletleni. akkor amikor ez be, az be, begyűrűzik. A is egyértelművé Ez egyértelmű, de akkor, oké, de azóta valami begyűrűzött, miközben azt mondják, hogy ez nem a főváros problémája, hanem a pártvezetőjévé, de a pártvezetők létrehoztak egy olyan konfliktust, aminek a tetszik a fővárosi közgyűlés itt a meg a levét. Itt előjött egy olyan szerep, amit egyébként neked ezáltal kínál föl az élet. Valójában nem, mert a, megoldá... a probléma sem így érkeletkezett, és így a megoldás sem így tud létrejönni. Ami azt jelenti, hogy tehetetlenül hát, azoknak... nézed? Hát nagyjából igen. Mondhatnám, hogy volt, de az a Páhoj nem egy kellemes hely egy ilyen szituációban, de kénytelen vagyok bízni abba, hogy a kollektív bölcsesség majd felülkerekedik a kollektív hülyeséget. Ez kollektív hülyeség volt? Hát a végeredmény szempontjából mindenképp. Inkább úgy mondanám, hogy nem volt teljesen kollektív, hiszen nem hatpárti volt. Igen, e tekintetben igen, igen. Ahogy Pörzse Sándort idézzem, hogy van-e valami pozitívum? Pista bácsi mondta Csurka Istvánnal folytatott beszélgetésében az interjú végén. Akarsz-e valami pozitívumot mondani? Az elején volt, tehát ebben mindenféleképpen más, mint Pörzse Sándor beszélgetése Csurka Istvánnal, de hogy keretes szerkezetben foglaljuk két pozitív megnyilvánulás közé a negatívumokat. Igen, uh, ugyancsak megismételném, ha már ennyire fontos. Vasárnap, nap 10 órától várunk mindenkit a ősöget. Oké, okay, és, és még egy dolog, amit te leglehetősen fontosnak tartasz, illetve aki, rá, aki rámegy a közgyűlésről következő alkalma részleteiben is lesz szó, de fontosnak találtod azt, hogy a zugló info immáron más formában is létezik, mint eddig volt. Igen, hát akkor szerük podcastos és egyéb, egyéb módokon is igyekszünk ezeket az információkat eljutatni. Évekkel ezelőtt vezettük be, először furcsa volt, nekem is furcsa volt, talán a, a nézőknek, hallgatóknak is fura volt, ma már pedig szerintem az a fura, hogyha valamelyik adás... De a Zuglo info elmaradt. nem veszi át a zuglói lapok helyét? Természetesen nem, a zuglói lapok az egy más jellegű és egy picit... Kevesebb aktuális információt tartom azon, mert hát egy lap, ami havonta jelenik, meg nyilván nem tud annyira aktuális lenni, mint ez ugróinfo. Viszont a fontosabb havi eseményeket ott összegezni lehet. Tehát az ugrói lapokat tekintsük úgy, mint egy nagyon fontos kivonata a kerület életéből az adott hónapban egy kicsit vissza, egy kicsit előre. Én azt gondolom, hogy erre a szerepe még sokáig szükség van, de az is igaz, hogy a zuglói lapok nem csak ebben a formában készül most már, hanem digitális formában is hozzáférhető, letölthető. Tehát a zuglói lapok már egyre közelít ahhoz a, ahhoz a mai modern média termékhez, ami egy zuglói nyilvánosságot érdemben tájékoztatni tud akár aktuális ügyekről. Tehát ebben az értelemben a zuglói lapok sem biztos, hogy az idők végezetéig papír alapon fog eljutni a postaládába. Ennél sokkal gyakoribb módon és, és könnyebben juthat majd el máshogy. De ehhez még azért kell idő, hogy az uglóiak, szóval az idősek azt jeldezzék, hogy köszönjük szépen, most már nem kell papíralapom, mert már mindenkinek ott van a tabletjén vagy a telefonján. Uh, nyilván erre kényszeríteni, nem kényszeríthetjük a, az idősebbéinket, akik szívesebben lapozgatják még ezeket az újságokat, de, de haladunk a korral. Um, megegyeztünk, hogy rövidebbre fújjuk a beszélgetéseket, de látható módon a témagazdaság ezt nem teszi lehetővé. Így aztán még egy kérdés maradt, és enged meg, hogy Krisztina, a Krisztina zuglói lakos kérdését és kérdését tolmácsolja, nem mellesleg a népszava kultúráis rovatvezetője, de ez ide egyáltalán nem passzol, mert mint zuglói lakos kérdezi tőled, engem felhasználva, én ugye egy ideiglenes belejelentővel szintén Zuglói lakos vagyok, hogy mi zajlik, polgármester úr, a mexikói úton, az a lezárás, ami van, meddig marad fönn, és mi várható azt követően, hogy a munkálatok befejeződnek. Mennyiben része ez a gázcsövek kicserélésének, és mit tud erről a polgármester úr? Hát leginkább ennyit, mert hogy ez egy ö, rajtunk kívül álló közműcégnek a munkája. Ennél sokkal többet nem úgy tudom, hogy ö, most már heteken belül befejeződik. Csak heteken benne, hogy... jó, jó Tehát, munká. Ö, jó. Igen, jó Mér azért? Igen. <gül> Tehát <Mér> az asfaltot, mindent helyreállítanak, <gül> ez még azért jó néhány napba telik. Köszönöm a részletes felhomályosítást és felvilágosítást minden vonatkozásban. Kellemes hétvégét és a gyerekeknek meg hajrá és Köszönöm, várom mindenkit szeretettel. Szia! Yeah. Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét. Én itt zenélek egy kicsit, itt a CD-re játszók segítségével. Amíg szól a zene, addig hívhatnak. Azután is hívhatnak, csak nem fogom fölvenni. Aggódtam, hogy a papírak részletes ismerete nélkül hogy fog eltelni a mai műsor. Jelentem eltelt 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt, Ellen vagyok. Az ilyen tankoltam egy nagy osztrák menzünk után, és kérdeztem, hogy most akkor hogyan van ez az egész, hogyan kezelik. Hát majd, hogy nem kinevettek, mondták, hogy ez most jelentősen kezelhetetlen, és mondom, külföldieket, akkor most hogy mondták, hogy szerencére van, még nem volt külföldi, de ők ezt most nem tudják kezelni, úgyhogy mindenhol a 480 van kívül azt árulj az, az a része tiszta volt, uh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mi lesz. Mindegy, ez egy nagyon érdekes összejáték lesz. Uh, én tennap megpróbáltam a Ryanair-en uh, foglalni termékmegjelentést, ami aztán ma hajnalban sikerült, de akkor is technikai hibát jelzett, uh, amikor nem volt semmilyen technikai hiba. Uh, azt látja egyébként, hogy a 10-15 eurós uh, Izé, nem tudom pontosan kifejezni magam az összes légitársaságra, amely igénybe veszi egyébként a liszt repülőteret, azok egyébként administratíve hogyan reagálnak erre? Hát én, az én véleményem szerint a vízel az maximális felháborodással fog, és mindenki más is. Első körül felháborodás, aztán utána benne van a pakliban, hogy nem lesznek olyan járatbővítések, mint amik esetleg be voltak tervezve, mert ez nagyon sok, 10-15 euró per fő, az, az nagyon nagy és a légitársaság számára, különösen, hogyha nem tudja tovább terhelni. És ezt ilyen illeték jellege nem fogja tudni ezek szerint tovább terhelni. Ennek, ennek a hatályosságával ön tisztában van emelet, hogy nekem tudnom kéne. Nem tudom. Ilyenkor Szentúlyan. erről valamilyen értesítést kapnak a légitársaságok, vagy ne kérdezzek olyasmit, amiről fogalma nincs? Nem fognak kapni, persze. Vannak megfelelő nemzetközi kiadványok, ahol ezek megjelennek. Mindenki látja. Tehát... A reakciósebesség az tízes skálán tízes lesz, mondván, hogy senki sem maga ellensége pénzügyileg? So, valószínűleg de... igen. Most nyilván mindenki értelmez, hogy akkor most mennyi tíz vagy 15, és a következő kör lesz, hogy akkor ki hogyan reagál. Mint ennek a területnek ismerője, ez egyébként a világban máshol van? Attól persze, hogy nálunk alkalmazzák atomélet, hogy nagyon jó, tehát attól, a világ ezt nem ismeri, de ehhez a légitársaságok milyen mértékben vannak hozzászokva, hogy ilyen szempontokat is figyelembe kell venniük, ha létezni akarnak? Évekkel ezelőtt korábban volt egy nagyon speciális ez extra üzemanyag, üzemanyag felár, az világszinten volt, aztán utána ismerőtem szerint az már nincsen azt akkor elfogadták, de ez itt egy másik jellegű, különösen a Covid utáni felépülés szakaszában, ez egy nagyon komoly megterhelés, úgyhogy már épülget fel a piac, ez most egy kicsit vissza tudja vetni, reméljük, hogy lesz rá megoldás. Köszönöm! Köszönöm! 061-712-42 A IESZ kapcsán talózom IESZ számok között. 1 712 először. Egy 712,42 másodszor. Nem vagyok elégedett az aktivitásukkal. Nem, mintha önöket különbözőben érdekelni Ezt megelőzően ugye még mondtam is, hogy szaharok önökre. Önök meg így reagálnak. Ráadásul nem is ilyen szépen fejeztem ki magam. Meg vannak követve. Ezzel együtt fel van a szólítva is. Péter vagyok. Én kb. tíz évvel ezelőtt voltam egy olyan országban, ahol egymilliószor felépták a figyelmemet még odaút előtt és hogy legyen nálam pénz még a kilépéskor is, mert csak úgy lehet kilépni, ha én valami helyi adót fizetek. És én valahogy, ahogy éjszaka olvasgattam, vagy eljutottam oda most asmint olvastam, hogy ezt is a földi kiszolgálók fogják beszedni, és ha jól értettem, akár közvetlenül az utasoktól, amikor akarnak utazni. Ez nem valószínű. Ezt nem tudom, hol olvasta, de a tennap elhangzottak alapján én ezt nem tudom megerősíteni. Egy, abban valamilyen, fú, nem emlékszem, de valami volt, hogy a földi kiszolgálókon keresztül akarják ezt begyűjteni, és valami olyasmi mondat volt, hogy az utazók, ha utazni akarnak, akkor úgyis ki fogják fizetni. De még egyszer mondom, ez kellő Ha Megtalálom, akkor átfűzöm. Jó, rendben van, nem változtat azon a tényen, óvattal kezelni az információkat. 061.712.42 senki többet Sem Kevin Spacey lesz a tatájárás főboroszak. Így az Index. Ha nem telefonálnak ebből a mai műsorból, még 160 másodperc a hátra, ha telefonálnak, tovább tart. Kizárólag önökön múlik minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó, semmi sem lehetetlen, akkor hétfőn, hat után, de még hét előtt találkozunk. De amíg itt ülök, addig nincs vége a pénteknek sem, önökön múlik. 45, 40 30. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 30. Dörö pont fial Janos kukac, Péter. Na szia, még az utolsó probléma, én most foglaltam például a szeptember 5-i egyet Berlinbe a Vizernél, és oda vissza egy 11 000 forint. Tehát azt nem tudom, hogy hogy gondolják majd, hogy még 20 eurót oda visszalevesznek, mert akkor már tényleg 2000 forint lenne egy repülője, az meg nem normális. Hogy Vagy főlemeli a vízer az árait, és rátesz ezt a 10-15 eurót destinációnként, vagy pedig nem tudom, mi lesz ebből. Ez érdekes lesz. Mert ez így, így, így is így lehet mondani, hogy érdekes. Ugye nincs nemzeti légitársaság, hogy a Vizer hogyan reagál, amelynek tudtam, mert nem Budapest a központja fogalmam nincs, és hát nem csak a Vizerből, meg a Ryanairből áll a világ. Önök termék hallottak. Amíg itt ülök, hívhatnak, amikor nem ülök itt, akkor is hívhatnak, de már nem reagálok. A másodpercek kérdés... Több aktivitást édeseim, mert már ugye a műsorból most már csak hetek vannak hátra nyárik, de azért annak is van jelentőség. Hát arra az én hangulatomról nem is beszélve, meg hát önök el csak színesedni tud a műsor. Még egyszer elnézést, ha bárkit megbántottam volna.